Tervetuloa! Raidein pakkikymmenes jakso. Niin, neljä nolla. Anna Anna sakkua saattaa. Ja yritti nostaa Ja kunalakku ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreää Yksi Yksinkertaisesti kiitän pelaaja ja Yeah, because uh, I think uh, maybe this is a Wild uh, Western. härskentä, mitä mä oon nähnyt suomalaisena meidän entisen majokun tahtelina. Mä häpen. Mä Se on sillä lailla, että pojat me hävitään tee pelkki. Teemu Seläteen ja Teppo Winnipekin. Ja te, teemu Selänteen ja Teppo vinnipekin nummisen, te, Teppo Nummisen, Winnipeg johtaa omaa lohkoa. Ja siinä tulee kookaamisesta raukaisuus, Daniel Hedin koukataan ja raukaisuus. Munatonta kiekkoa. Kyllä tässä suossa on koko seura ja meidän pitää yhdessä tukeva ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on löydyttävä ja... Kyllä, että aina kun joukkueesta lähtee. Ätinyt, teistä, teistä, teistä. Ei ole kiva katottava tää. Ei oo, ei oo. <tuhu> <tuhu> <tuhu> mutta mies kestää tämän Arvaa, Turkulaisena. <tuhu> <tuhu> In this league, is not possible to uh, speak about referees. That's is penalty. And I am not so rich man that uh, I can say something. Satana Jorma. Nolla plus nolla. On nolla. you understand what I mean? <tuhu> Sit ja aiheutamme tänään. IFK on karistamassa Nordiksen pölyt, Jyrki ja Jyväskylän ja Ilveksen kassakumiseen tyhjyyttään siinä muutama poiminta viikon puheen aiheesta. Ja Mika tätä tota, oltiin tuossa paikan päällä, mutta kun talvikolmeen riittää keskusteltavaa, niin Me päätimme siis just ennen kuin että... Tehdään ensi viikosta nämä koko puhutaan Karjalasta, puhutaan West Londonin paluusta ja ennen kaikkea puhutaan Euroopan hokituuriasemassa, Suoma tai siis yleensäkin eurooppalaiset kriakkokartalit, että et pelejä mitä järkeä pelata ja miten me ehkä parannettaisiin sitä konseptia? Joo. siitä oli pikkasen juttu silloin, mutta tota, tosiaan annetaan meillekin vähän autoa ja niin kuin Elta, tämä meikin tohossa, niin kuin se on vieläkin pikku hiki päällä, että, otan, no, niin viikonloppuna aika vilkas, niin saadaan siihenkin sitten vähän aikaa ehkä paremmin. Ja ennen kuin käydään niin siis kokonaisvaltaisemmin paketti, koska meillä on niin se, mun mielestä vähän turha, turha niin väki tähän. Että, että se on teille mm. kuulijoillekin mukavampi kokonaisuus, että keskitetään niin yhteen aiheeseen tavallaan ja vedetään sille läpi. Joo. Tänään meillä on selkeästi pääpuheenjohtaja, me ollaan pitkään tätä valmisteltu ja saatu hienoja haastattelua, niin meidän pääpuheenjohtaja on Turun kakkoseura, eli Tuto. Ja me vastaisuudessakin seurata sitä paljon entistä tarkemmin ja että saadaan tästä podcastista muutenkin niin enem kattavampia. Sitten ollaan juteltu yhden kaverin kanssa tossa, että jos alkaa tekemään meiltä tämmöistä vähän samaa henkeen kuin mitä kontta Jussin kanssa ollaan tehty Joo. aikaisemmin. Niin ja sä... näistä, näistä asioista ollaan tällä viikolla keskusteltu, että ollaan vähän niin jakamassa muutenkin tätä hommaa pienempiä kokonaisuuksia, että just nimenomaan olisi helpompi seurata. Joo, siis ne no, uudet uudet puhaltaa nimenomaan tänne. Tää uudet tuulet puhaltaa nimenomaan tähän Pohjois-Amerikan osuuteen, joka siis Konttanemmin Jussin kanssa on tehty ja me tuossa noin... No sitten kuulette, kun jakso on valmis, niin siinä vähän naureskeltiinkin, että tässä on puhuttu samoista asioista, että vahingossa syntyi oikeastaan tämmöinen ihan uudenlainen kokonaisuus. nyt sitten vastaus aletaan kutsumaan raiteen pakki rapakon takana osioksi, ja niin julkaistaan sitä tuossa loppuviikosti sit yleensä, niin saadaan sinnekin vähän vähän kuunnata, että kaikki Jum. keskittää Jum. Tässä on viikkoa. kaksi hyvää puolta, että just se, niin kauan kun meillä on vähän ei ole omaa serveria ja, ja se soitin on no aika lapsen kenkänen, tai siis aivan karvalaakki versio. Ja meidän työmäärä sit niin kuin vähän vähenee, että me saadaan tehdä niin kuin osis viikon myötä. Niin niin, saada, tää on hyvä ratkaisu meidän me molempien puolesta, toivottavasti teidänkin. Saadaan myös, saada myös justikas keskustelussa paljon enemmän irti, kun on vähän tilaa hengittää sillä osialla enemmän. Nyt se on ollut tätä vaan, että no ei, siellä neuvotellaan, mitä ei tapahdu. Niin se on sekä vähän tylsäksi, että Kontta hauska hauska miisi, että saadaan sitä NHL-puoltaan eri laita tai peilataan sitä Enhalma-almaa eri lailla. Kyllä ja ja siis on eri homma. Kyllä munkin vähän herätti tuo viime viikon jakso, kaksi ja puoli tuntia oli joita työläs ehkä varmaan, ihan editoidakin siinä. Oli joo, mutta toisaalta tästä mun, mielestä oli, mun mielestä oli hieno, hieno jokerit KHL-keskustelu aikaisemmin, siis mitä niinku oli, oli mun mielestä syytäkin pitää siellä, mutta mut vähän... oli, mut oli, oli paljon tapahtumia tälläkin kertaa, niin meillä siis Meillä on kaksi pitkää haastattelua, me kävin jututtamassa tuton toimitusjohtaja Santtu Kiiliä sekä sitten itse kuningas Juhani Tamminen Kyllä. antoi audiensin raiteemmalle pakille vaikatauluisesta syystä, muutenkin jakso tulee nyt vähän myöhään, tulee liikaviikko ehtinyt alkamaan mutta tota, no aikataulut on mitä on, oli isänpäivää ja hmm. piti käydä vähän karjalaa ja sit piti juodakkin vähän karjalaan No näin no, no, no, <laughs> hiki hommas, hiki hommas Mutta ei pitänyt viikon uutisiin, eli Tavallaan meille tippuu tämmöinen aika hyvä uutispommi vahingossa syli, tuossa äänityksiä, tai tuossa aamupäivällä. Et mä en ainakaan muistanut tätä hanketta ollenkaan, niin IFK on muuttamassa nyt Helsinki Garden, Garden X nimettyyn uute, no. uuteen tekeillä olevan hallijakas. on olisi joka... vähän oikeaa, Itse olisin halunnut kuulla sen Koffeten trans Memorial Center, <laughs> tai jotain sinne päin. vähän humoriikkaa siihenkin. Mä kuitenkin niin pääpointit on tässä, että IFK on muuttamassa, jos mikäli Siis päätöksiähän ei ole vielä tehty kaupungin kausalta osalta kaikkea, niin kaikki vähän vaiheessa, oli vähän vaillan tiedostilaisuus senkin takia. Ajatus on, että neljän vuoden päästä IFK on täällä uudessa hallissa. Ja tota, tähän siis sisältyy, että noin 11 000 hengen tapahtuma-areena, joka on aika pitkälti maan alla sekä paljon paljon muuta. Ja tää tulee ton, on siis tarkoitus tulla tuonne töölön onko se Töölö Lahti? Läntymän he, siis siis, kenttä on oikeastaan niin kuin, vähän tarkemmin siis, suoraan sanottuna parkkipaikka tuolla. Siis se on siinä olympiastadionilla Olympia ja vieressä. vielä. Mutta nimenomaan painotettiin sitä, että se ei ole itsessään niinku halli, vaan se on tämmöinen niinku palvelukokonaisuus, mikä on siellä on se halli ja pääsee junien kanssa viereen ja tiedä sisälle ja kulkuystaryt on toimivat, ja palveluita ja oli kauppaa keskusta, mitä oli kuntosalia. Ja... Oliko se jopa niinku tämmöinen ö kylpylähotellirakkaita, tämmösiä, on, on vaan projekti, se on 80 000 se oli kaiken kaikkiaan se. Joo, 80 ja 400 miljoonaa euroa hanke. Joo, ja sit, mikä tässä oli mun mielestä se niinku, tavallaan hienoin piirre, mikä varmasti edistää tää, niinku, kaupunkilaistenkin mielestä, kun ajatellaan, että niinku, mitään kaupunki varmaan voi kauhean hyvin nykytaloudellisessa tilanteessa, niin se tulee täysin yksityisellä rahoituksella. Että kaupunki myy lähinnä heille tontin. Ja totta kai varmaan, tottakai yhteistyötä tehdään tietysti, se ihan päiväselvä asia, mutta et, Joo. Mut, I Ivo kun... Everin oli tämä kaveri, ketä kertoi siinä. Tosias... Everi, siis et, joo, on hallituksen puheenjohtaja. Joo, niin... oli, oli vähän semmoinen vielä, että monet asiat on vielä neuvotteluun valmiit, mutta mut niinku ideat ja konseptit ja oli ja joo, puolustu... On varmaan jotain sovittu yhteistyökumppaneitakin just näiden rahoittajan osapuolien kanssa, mutta sitten siis kaupunki on... saattaa halua vähän keskusteltavan enemmän niistä. No totta kai siis, siis luonnollisesti, että kaupunki lähtisi osak osakkaaksi tietyllä lailla, mutta sitten taas, että se niin kuin kuitenkin pääpaino on yksityisessä rahoituksessa. Eli tämä ei tule meidän peristaskusta niin sanotusti. Kyllä, kyllä. mutta esimerkiksi tontin hankkiminen niin se käy, ei se kuulostanut muut sillä tavalla, että se olisi ihan oikeasti hankittu, vaan hänhän niin arkosi vielä, että mitä se yleensä se raha on, paljon kaupunki pyytää. Että niin, se niin. Vähän semmos... mutta tota, totta kai että tässä on siis monia asioita vielä auki. Mutta et... Kuitenkin usko, että aika niinku vakalla pohjalla se varmastikin on, kun sitä uskallettiin tiedottaa. Mutta IFK niinku, kaikkea se olisi rakentanut aika pitkän aikaa jo. Onko se 2,5 vuotta sanottiin, että tätä on valmisteltu, tämä hanke? Joo, tulema tällä... siitä on tiedotettukin jo, mutta mut tosiaan... Niinku, nyt nyt mä, mä oon ainakin niinku, niinku unohtanut sen joo. tyystin. Mutta se mikä on mun mielestä mielenkiintoinen asia tässä, että sit, jos on, mennään, hy hypätään hieman se tulevaisuuteen ja IFK tosiaan muuttaa Helsinki Gardeniin, niin, niin totta kai nyt... Sit, No se nyt ehkä voidaan jättää tässä keskustelussa pois, mitä Nordicilla tapahtuu, sen nyt on aivan selvää, että se on aika, aika kussa se halli sen jälkeen, että siellä ei ole käyttäjää, että sit täytyy, niin kun se sitten tapahtumamarkkinointi täytyy toimia ihan eri tavalla. Mutta sitten taas on tämäkin halli jakamassa heti. Mut, et, mun mielestä mielenkiintoisempi on tämä kysymys, että kärsikö sun on tietynlainen IFK-identiteetti, kun se siis henkilöityy siihen Nordicen halliinkin niin paljon? Niin oletko se vuonna 1966 saakka pelannut siellä mm. siis alusta saakka jopa? Jostain uutisesta mutta sitten siis kauan kuitenkin. Mutta... Siitä asti, kun se on en muista vuotta nyt, mutta... Tampereella on 6-5 tullut halli, niin se kauheasti sen jälkeen on varmaan. Niin, kun TPS on lähtenyt, oliko se sitten 89, kun pelas viimeisen kerran kupittaa, niin varmaan... No, niin ui, tottakai. 80 kautena, niin varmaan siinä alussa oli myös niitäkin, kuten vastusteli, jotka ajattelee, että se kupittaa henki, tps henki on siellä, mutta kyllähän silloinkin niin pirun tyytyväisiä ja ylpeitä oltiin siitä hallesta, kun se oli silloin Suomen suuri. Tämä oli tosi hieno kasku. Halli tässä näyttää oikeasti melkein Sidney niin ja tosiaan Hissin kanssa varmaan pääsee jonkun läpi sinne niin suoraan tuota aitioon niin kyllähän tää vaikuttaa todella hienosti nykyaikaiselta ja tämmönen ekologiset näkökulmat on huomioon Mikä se oli se lämmin kylmävesi juttu, että Sambonista menee suoraan veden miesten vessaan ja käytetään jääjäädytyksen Ei se niitä sanoa sen mutta Aika tommoseen yksityiskohtaisen kuitenkin tuli vaikka ne olikin vähän häilyviä. Siis se on, aika, siis on pitkälle viety jotenkin niinkuin... Tuossa to, eh, kuulostaa mun mielestä ajatus siitä, vaikkei vaikka kaikkevia kaikki vielä päätetty, niin minkä takia suskallit ehkä tiedottaa, myös se, että, että miksi Helsinki sanoisi ei tälle? Niin ei, ja... ei, ei ne joudu maksumieheksi. Ja tuota, no, niin siinä tulee ihan, ihan julmetusti kaikkea uutta siihen. Ja, sit, no, niin se on niinku, niin ja, ja se se on myös hyvä lisä sitten Ja sitten sitten meidän kun kun se on maa alla niin ei se mitään kaupunkikuvaakaan ni ei mitään kaupunkikuvaa, sen enempää. päinvastoin. Niin. No, mä en tykkä... päin tollaista niin, että... Jos no, mä mä, mä, mä mutta mut tota, kuitenkin siinä on ajatus, että siinä on siis semmoinen ihme kaaret mikä näyttää jolta satana vuoristoradan puolikkaalta, mutta kuitenkin niin sit, siellä sisäpuolella on niinku uh, mitä niin niin puutarhapuistomeininki. Ja... Sitten siellä pystyy hengailemaan ja sitten on kaupat kaikki siellä ja muuta, niin se, on, siis se, kuulostaa, se kuulostaa hyvin pitkälle suunnitellulta konseptilta, että niin tuo tuntuu aika idiotti varmalta. On ja se siis ihan perusteltiin niilläkin, että nythän tässä on tämä parkkipaikka, mutta on varmaan sanomattikin selvää, että nämä parkkipaikat ei vedä niin paljon autoja. että tuolla oli 1500 auton parkkipaikutus ja Töölön kaupungin osasi parkkipaikkoja yleensäkin Helsingissä on tosi surkeasti ja jos on niin, niin ne on. maksaa näin, niin tavallaan Etti ratkaisu just myös siihen, että Tölön alue varmaan asuu myös varakkaampaa väkeä, jolloin olisi varaa ostaa se paikka, jos niitä olisi. Ja tämä hankkeen myötä, niin siihen tulisi parannuksia. Ja sitten oli tämä, että Olympiastadion niin jouduttaisi kuitenkin saneeramaan, niin ne saa Synergiaa ja tui tästä näin. Mm. Ja sitten on puhumattakaan se, että Hesas on kuitenkin, jos, jos, jotain, jos jotain muiden kaupunkisyyttä on ollut katellen, niin se joukkoliikennejärjestö tosi hienosti. Ja sitten oli tämä Pisarata-hanke, missä oli vissiin, että yksi toppi tulisi suoraan siihen. Sen Gardenille. ja mitä? Kemijärveläiset ifk fanit, taasivat suoraan sinne. Niin, Everi heitti, on Kemijärillä aika paljon Facebook-tykkää just niitä että, että, että tyyliin niin kuin se olisi mahdollista, että se pystyt yli maahan koskematta tulemaan Kemijärveltä Helsinkiin IFK-matsiin. Mikä siis kuulostaa sinänsä niin kuin helkkari hienot. Sama kuin mä oon itse ollut, ollut Hartwallilla. Nyt tämäkin se oli viime keväänä, niin ei sitä kauheessa tarvitse liikkua. Tultiin päärautatiasemaan, se pattiin Pasilan lähijuna ja sit olti se halliljo. Mikä Turussa Artukaisten hallin sijainti on siitä huono, että ei sinne pääse millään. Se, se on joku narana pätkä, mutta koska se on juna. Se on se Uudenmaan, eikö uuteen kaupunkiin menevä juna, mikä varmaan jossain tavarakäytös Niin. Mutta sitten tota mielestä jännä tässä on se, että mun tässä oikeastaan täs Puhuttiin, että tässä KHL, tai Jokerit ehkä KHL-keskustelussa, niin, niin tätä on aika uutta valoa sille sitten taas. Jokerilla oli kuitenkin tämmöinen aika niin yksivaltiosasema niin näissä viihdetapahtumissa muutamista keräistä fyrkkaa. Niin tästä tasottuu toteutuessaan tämä hanke, niin tämä tasoittaa voimasuhteita aika hyvin, koska IFK ottaa heti siitä kakkus palasen pois. Et niillä on kuitenkin 11 000-13 niin tämmöistä tapahtuu niin onko se sitten mikään kauhean iso ero kuitenkaan. Niin, niin. Niin, niin, niin, niin tavallaan, niin kuin, en mä tarkoita, että IFK mitenkään automaattisesti vaurastuu, mutta sitten se, on kuitenkin pikkasen jokerilta pois se, mitä ne saa, missä niin kilpailu tulee vielä verisemmäksi. Ja Joo, varsinkin senteläntä tässä, se no, ei tähän 11 000 ja 13 000 välillä paljon tätä eroa. Pääasiahan, että mä just ja melkein täyteen tavallaan joka kerta. Joo, joo. Varsin, kai... Ja varsinkin kun puhutaan tapahtumista, niin se, että se myyt, mökin täyteen. täydennisen. Mutta se ei... Mut sen khl hankkeen tai onko se haave tai yritys yrityskoha suunnasta niin no, aikaisin tai vuoden päästä, ja tämä kyllä arvailu, että IFK voisi olla sit mittava kandidaatti. No siis sanotaan näitä, että ei, ei, ei sito, ole... Kumpikaan seurahan ei ole sen sen enempää puhunut, mm. mutta kun aletaan miettiä loogisesti, niin sittenhän niin IFK pumppasi nyt saman tien sinne ihan, ihan niin kuin jokereiden kanssa. Niin, tasoihin. Mm. Mm. Ja just näin MM-kisat tulevaisuudessakin, niin ne voidaan jakaa vaan Helsingin hallien käskeä. Siis 2 eurvoja ja 6 todellakin Tampereen. Mut sit kun ruvetaan ajattelemaan tälle näin, niin sehän on, niin miten se Kanada kisat 2008 niin oli Halifaxissa ja Kepekissä, niin nehän siinä on kuitenkin aika pitkä matka olitte kaupunkien välillä. Ja ruvetaan ajattelemaan, niinku, että ajattele tuossa et sulla on niinku, yhtäkkiä koko kisat yhdessä kaupungissa. Sun on kaikki 16 joukkuetta siinä samassa kylässä. Niin siis kuinka paljon helpottaa niitä ja kuinka paljon tulee niinku, kustannuksia ajatella fanellekin. Että se täytyy vaihtaa kaupunkiin esimerkiksi kesken, kun lohko vaihtuu tai muuta, niin, niin siis sehän on mun mielestä siis Helsingille ihan mieletön myyntivaltti tällä hetkellä, että hei, meillä on, meillä on yhteensä, mitä, 11 tonnia, meillä on 13 tonnia hallittaisena näin melkein vierekkäin, miksi helvetissä me mentäis muihin kaupunkeihin? Se on tosi hyvä pointti. Niin ja hotelli toisen hallin vieressä vielä ainakin. En mä sitten tehdä... Yhteydessä. Niin, en mä tiedä Pasilasikin saattaa alaa. Mä ei ottaa, siihen, mä ottaa siihen puolet, puolet kiva no, no, vähän no, niin. no, Siinä on ne ketkä, kenellä on varaa maksaa todellakin. Tää on niinku siis se, että et, et, se on... Mä, Turussahan on ihan turha kuvitella, että mä oon joku käydä sitä. Sä, että tuota, Artukasin, se on hotelli itseasiassa. Tiedän, joo se on pikkuhotelli. Sehän mahtuu varmaan 50 ihmistä. Siihen <laughs> varmaan mekin se oon aika oliin porukkaan, mutta tota siis sen aikanaan se, mutta, että, taas, se Tampereen. Tampereen legendaarinen mitä mistä on puhuttu varmaan mm. kymmenen vuotta. <laughs> Ei Täällä on yksi Makkara-arena. Makkara mm. niin, niin, se on jännä nähdä, miten kummalla suhtautuu siihen asiaan, mutta pakko senkin tajuta, että miksi. Siis totta kai maanjoukkojen pitäisi pelata ympäri suomeen enemmänkin koska siis se on se veturin, mutta mä oon viime vuonna, kun kiertelin, muun muassa ja tämmöisiä pienempiä paikkakuntia. Totta kai tämmöistä pitääkin tehdä, varsinkin on siis leiritysvaiheessa, missä mm. se on se viimeinen joukko vielä valmis. Niin tota, joo, siinä sen kummemmin maottelu tämän hallin toteutuessa on muuten ihan turha kuvitella Helsingin ulkopuolella. Ja sit kun, et okei, totta kai siis kiva nähdä mä Turussa, niin kuin viikonloppuna nähtiin, mutta sit taas kun miettimään, niin, tai, tai mitä mieltä sä oot? Mä mielestä helkkari hieno juttu, että Helsingissä mahisi niin kuin, puitteet kahdelle kunnon kisahallille, niin se, siis, se vaan yksinkertaisesti auttaa sitä organisointia ihan helvetisti. On Imakollisestikin hienoa ja siihen löytyy kaksi musta iso alleikä nyt tätä etellä Suomesta, kun Mkin se järjestetään vielä mm. tänä keväänä ja, ja seitsemän vuoden päästä seuraavaksi ehkä, niin ei se on jos se oikeasti kiinnostaa, niin Turusta tai kauempaa sinne meneminen, niin ei se ole mikään iso juttu oikeasti, jos siihen haluaa panostaa tosiaan. Ei ei. siitä täytyy sit tulla niihin lipuhintoihin ja muuta, mm. että täytyy ottaa huomioon, että se täytyy olla koko kansan juttu kuitenkin. Niin toita, no mutta se on se on toinen keskustelu se. Sitten pelaaja uutisiin Kyllä. NHL-pelaajaan. Kalpa löysi vihdoinkin korvaajan Craig Smithille, eli New York Radio 2:ksi tullut Derek Stepan siirtyy Kalpaan. Kyllä. Loppukauden pahvi NHL-pykällä totta kai, että pääsee lähtemään sitten jos Niikseen. Mutta äh, Smith lähti vähän mystisesti kuopiosta, että tuli vähän tän John Madden kotiikävä. En ihan yhtä ovepaukkoja lähtene, mutta kuitenkin niin. Eikö siinä ollut mitään sellaista, että... Mä ajattelin, että saakka? Ei, ei, ei. Siis se oli ihan, se oli ihan tota, että hän vaan halusi lähteä. Mut sitten kun roi miettimään, niin Smithi oli kuitenkin tämmönen vähän nousevampi kyky, verrattuna Stepanen. Stepanen on kuitenkin pelannut sen... Stepanen on 8-3 pari... syntynyt muistaakseni. On pari, mut pari, pari, pari täyttä kohta NHL ja semmoinen 100 pistet kuitenkin. Eli semmoinen sanotaan, mitä se on, vähän vajaa 50 pisteä ja per kausi, niin ahaa tota, sen tähän liikaa. Aika pirun vahvistus. Ja joo, kyllä Stepanillakin se on nuori poika vielä, no, 22-vuotias. Mm. Eli ei ole mikään... Ei, ei mutta se siis on selkeästi niinku, uh, established player verrattuna Smithiin. Smithillä on niinku ensimmäinen kausi oli viime vuodessa, Stepanilla on kuitenkin vakio rooli. Ja todennäköisesti kun se on uutisuutu näin, niin se on varmaan pelaakin takaa, mm. tämän on Ranssi-pelejä, niin paljon nähnyt. Mutta on aika kova juttu. Joo, siellä on kuitenkin tämä Ritharge myös. Joo, joo, Richardsi ja sitten on muutenkin hyvin hyväkkäin, niin kyllä se on niin hyvä ollut mutta Sitten rupeaa katsoa, mihin ketjus siis tänään nyt tiistailan peli on laitettu, niin laidolla Salminen ja Lehkonen. Niin... Olisiko hyvä. tässä sun mielestä superketju potentiaali, Kyllä mun mielestä... Ilman muuta, että, no, vaikka nyt teitä hoitajista enempää puuta, mutta Salminen kuuluu siellä ehdottomasti mun mielestä Suomen paras pelaaja. Joo, joo, voidaan mennä syvemmin ensi viikolla siellä. Joo, Mä se, Salminen oli positiivinen. Ja, ja Lehkonen siellä. tämän kauden just toi voi ehkä käyttää. Ja vai... tossa on kuitenkin, jos hmm. niin pojan NHL. Niin Tuossa on hyvä esimerkki, että niinku muutama vuotta vanhempi jätkä, joka vetää ja hae ammattimaiset tasolliset, näkee, että mikä, se, mikä se ero hänen ja NHLn niinku kakkoskentamisen väli on. Niin se on aika konkreettinen. Sä että sitä reeneissä, joka päivä jos pelaat sen kanssa niinku päivittää, niin se on varmasti iso oppi. Ja mun mielestä on fiksu, he, fiksu veto heittää toi Lehkonen se Joo, kalpa on tehnyt siinä selkeä jao, että siinä on nuorisovit ja ykkönä ja jopa jossain... siturettiin pappa pappaketjuksi tätä kakkosketjua, siellä oli Kalle Germani ja Sami Kapanen ja... No, kyllä se, se on keski-ikään ostaa aika no, paljon se, on, se on siis Siinä on varmaan 1.5 kertaa enemmän. Siinä on 20-ketjun se, ikä. Nehän Salminen kanssa sovisi joku mitä 24, mitä se on. Et, tota. no, mut kuitenkin, niin... Nuori poika sekin on joo. Ja sit se... ja Jukka Voutilainen on siis enterinä, niin ei siinä no, ole siis se... no, no, se... Itse asiassa kun näitä itse niin ainoastaan Mika itse voi katsoa vähän ylöspäin. Oikeasti. <laughs> Mutta tota, siis toi on kalpalle tosi kova vahvistus ja mä uskon, et, et nohteepsi pääsee kalpaan mittamaan tästä tällä viikolla, mut hita puhutaan hetken päästä enemmän. Mut sit mennään vähän ikävämpään uutiseen. Viime lauantaina Raumalla Lukko Jokerit-ottelussa, niin ottelun jälkeen saa lukea taas ikäviä uutisia siitä, että, että, että tämmönen Jokerifanehin, taf, Jokeri-fanien yksittäinen ryhmittymä, joka ei kuulu virallisen kannattajyristyksen mukaan heihin. Ja He oli käynyt siellä paikallisten kimppuun ja se oli sairaalahoitoon joutunut ihmisiä. Nää on aina, aina jotenkin surettamua nämä uutiset. Ja jotenkin niin nyt tässä kohtaa, mä en sitä tohon, tohon, niin listaa ollut laittana, mutta että mun on pakko kysyttää, että minkä takia se on aina jokerit? Niinpä. Minkä takia se on jokerit tai IFK? Onks niissä niitä uutisoidaan vai eikö sitä tosiaan muilla mukaan tapahdu? Toki mä tiedän, että tästä äärielementtiä varmaan löytyy vähän joka porukas, varsinkin vähän ajetaan viinaa ja lähdetään vierasreissuun. Joo, ja sitten on kanssa varmaan se, että Jokerelle ja IFKlakin, niin ne on kaikkein isompiin fani-joukot. Siellä myös kynnys on. Ja tyhmystyhtiö. Mä olin just sanomassa, että tyhmystyhtiö ainakin se kynnys tehdä tyhmiä asioita. Joo, koska tyhmystyhtiö, varsinkin vierasreissut, mutta ei kai tässä ole se tulevaisuus. Mä vähän huoletta jalkapallon puolesta, sitä kuulee kuulee mitä itsekin oli valitettavasti päässyt omin silmin näkemään hyvinkin läheltä. Että siellä tämmöistä elementtiä on sen mukana, kun porukat kasvaa, niin, niin, niin... Mä en halua lukea näitä kauhean usein. Ei tietenkään, että tota, Jos puhutaan siitä aina, että siellä on niitä lapsiperheitä ja muitakin, ja on, on just, että ne on tapahtunut hallin läheisyydessä, niin... Mm. Ei tosiaan, ei tosiaankaan. Tämä on vähän rikollista. Mm. Mitä tämmöisen voisi puuttua? Mä en oikein keksi. No, kyllähän se nyt... Niin helpoin olisi tietysti, että järjestysmiehiä on kuitenkin hallilla paljon ja se on yleensä aina poliiseja takia, että erottelee ne ihmiset ihan oikeasti ja poliisi tietysti seuraamaan, kun porukka lähtee pois. Tavallaan sitten <tos> niin virkavallan kautta, että se... Et Sehän niin. se huolettaminen asia onkin. Niin niin haetaan niin, niin, niin, niin. Siis Se on se, se, on se tappelu, että et, et näin niin mitään, mitään tekemistä sen pelin kanssa. Et siis peli sillä siellä jäällä, mutta ei näitä, että näitä ihmisiä ei se kiinnosta. No joo, unohdetaan tää nyt, joo, se on ikävä juttu. Mutta sitten niin, niin pelaaja uutissa sikäli, että maajoukkojen hyökkäjä Mika Pyöräla sai potkut Hannu Jortikan Amur Habarovskista ja tilalle tuli Atlant Pytisistä kenkään saanut pertulingreen sitten, että vähän hyökkäysvoimaa haettiin tilaa, mut, et, joo Sinällä on aika yllättävää, että Pyörällä on kuitenkin luotettava kahden suunnan hyökkäjä on ollut aina, niin, niin, Haettiin sitä ehkä pistepotentiaalia vähän liian kovaa tätä vastaavaa. Ai tässä enemmän haettiin sitä kuin kesällä jo. Aikaisemmin oli puhuttu Lingreen, Petru Zalek, pariskunnan yhdistämistä uudestaan. Ja silloin se ei ollut onnistunut sen takia, että Lingreenillä on muksuja ja hän halusi pysyä lähempää Suomea. Ja, mm. ja nyt sitten nyt... jostain syystä... Että... Nyt, siystä... nyt ei ollut pelipaikka, nyt oli... ottiin sitten sieltä mistä tuli isoin lappu niin Nimenomaan, että oli varmaan vähän tarjous parantunut ja sitten meni sinne Mongoliaan. Tai... Epanin oh. rannalla. rannan. <laughs> Mutta sitten niin tuosta Pyörlästä, niin luuliko, että Pyörlä jatkaa ulkomailta, olisiko tämän tasolla pelaunut niin sm kanssa mikään vaihtoehto? Niin. Paha mennä sanomaan. Kärp, no, Kärpi sitä te... nyt tietysti ensimmäisenä ajattelee taas. Niin. No. Tai sitten joku mun mielestä, sit tietysti että mitä näitä rahaporukoja on, niin totta kai ISP varmasti voisi olla kiinnostunut ainakin. Mm -hmm. Ei sielläkään niinku ratkaisijoittu mitenkään liiaksolle, ja Pyörlä on kuitenkin tehnyt no. Det Europaliigaus hyvät numerot. Okei, tällä kaudella oli vähän tosi pisteitäkään ei tullut. Jokereilta hyökkäyskalusto on niin paljon. Jokerit mä joi jokereit ei tarvikketan pelata iitä lähet. Se on Niin peluttaa nyt nykyisiä pelaajia. Siis niillä on niin, niin, siis ollut se että kulaukkautumisiin tuli niin pirusti, niin kaikki sai peli aikaa sen takia, mutta, <laughs> Mut mut. Se oli mielenkiintoista nämä minne menee, mutta et, mä veikkaan että jotain enemmän kuin tinki ulkomaille. En mä usko, että Liga Porgo ainakaan nyt mikään vaihto, että jos se sitä alat kuulumaan, sanotaan tammikuussa niin sitten totta kai on pakko tehdä ratkaisuja, jos aikoo leipää saada vielä tästä kaudesta enemmän. Mm. Et toki varmasti sopimus maksettiin pihalla, mutta hyvin vaikea sanoa, että mihin menisi. Mm. Ei mulla ole mitään niin kuin, semmoista hanssia tässä. Ei muuta muuten, mutta tuota, Ruotsissa hänellä on ollut hyvä, hyvä olla, ja siellä kuitenkin niin HR-pelaajia vissiin vähän vältellään kuitenkin, niin pyörällä voisi lähteä taattu vaihtoehto sinne. Mä veikkaan, että se on Ruotsi tai Venäjä, missä jatkaa. Jos Venäjältä tulee hyvää tarjousta. Venä tiedetään, että sieltä tapahtuu... Kää no, käänteet tapahtuu nopeasti, niin... En yhtään mitään vaikka pyörälais sen ensi viikolla julkistettavuus joukkueen jo. Itse asiassa just on tuo uutinen aiheesta, missä veikataan, että hän lähti Ruotsiin. Ja joukkue olisi... ...luuleja. Oho. Joo. Mä just luen tästä vastaan, tai mä tosiaan äsken vasta klikkasin auki, tää on Breaking keekko. news! <laughs> joo, no, tänään on tapahtunut tätä että hän on yhdistetty Ruotsalaisen seuraan luulajaan. No, Lars Bergström, luulajan urheilutoimittaja, hän kehu, että hän on mielenkiintoinen pelaaja, mutta minulla ei ole vielä konkreettista vastausta hänen suhteen. No, aika hyvin heitetty tuosta lonkaltaan. Joo, pyöräilan agentti Thomas se on vähän suorampi että hän uskoo, että hän auttaa luulajaa saavuttamaan mestaruuden, että on tälleen niin. Kyllä varmaan enemmän asiaa, joukut, tää, jos menee No niin, ei tuu. mitään tornion pojille terkku, että päästä näkemään pyörälää, kun lähdette luulajareissuilla. Harmi että ne on itse tällä kertaa mukana, mutta, mutta, mutta okei, ei mitään, <laughs> Yllätt, yllättävä käänne. Käänteet tapahtuu tosiaan nopeasti, Tosin, ei pu, tällä kertaa ei Venäjästä, mutta ei mitään, seuraavaan aiheeseen. Öö, mestarivalmentaja, tai mestaruuden voittanut valmentaja. Mä olen vähän mestar, mestarivalmentaja äärystää, huomaa on tarttunut. Huomaa. Niin Jyrki Aho jättää Jyväskylän jättää Jypin tämän kauden päätteeksi. Ja ilmeisesti on niinku perhe syystä, että hän ei pysty siellä paikkakunnalla enää olemaan, ja täytyy hakea toisaalle. Ja jossain keskustelussa häntä on yhdistetty Espoon Bluesin uudeksi päävalmentajaksi, mikä on aika mielenkiintoinen ratkaisu Minällä, että Bluesin niinku pelillinen identiteetti muuttuu aika täydellisesti. Kyllä. Tiedetään, minkä kiekon meihin Maria Mäki on. Ja sitten taas niinku. aho <lacht> varmaan niin kuin sitten kun ajatellaan nämä kaksi vallitsevaa koulukunta, mitä nyt tässä on siivonen tuonut esille, varsinkin niin on nämä just. On kiekokontrolli tämä meidän pelihommat ja sitten on tää pystysuna ja kiekko, niin Jyppihan nimenomaan on tää pystysuna kiekkoa, niin oikein, oikein niin kuin. Siis... No ristikulmaa heittämistä on niin, enemmän. Niin, siis on niin kuin kova, kova, kova vohti kiekko kiekkoa ylöspäin nopeita Sen jälkeen nopeita peliä, kova taistelu tiukkaa puolustamista. Niin Perustuu että vastahyökkäyksiä aika paljon nopeeseen pelin kääntämiseen bluesilläkin blussillakin on semmoista niin raatajamateriaalia siellä aika paljon no, no, kyllä miettä. se peli tyyli vaatii vähän että on tota noin niin pidempi mm. ihan se lehkonen, Lehkönen tota mitä molemmat mielen sille ei, ei pelata sitä tyyliä ei, ei todellakaan ole. se, se on oma taktiikka. Se on ihan näähdä. Siitä että taas nyt sitten Jyppi sanoi, että ei ole kiirettä nimeltä seuraajaa ja onko se päivä vai kahta myöhemmin nimettiin seuraaja. Eli entinen Jypin huippupelaaja Marko Virtanen, joka siinä on nyt kakkosvalmentajana ollut, niin nappaa tämän seuraavan tämän vetovastuun kahdeksi seuraavaksi vuodeksi. Ja hänet tunnetaan enemmän tämmöistä taas niinku kiekollisemman pelitavan ystävänä. Niin hieno nähdä, että miten, Jy, miten Jyppi muuttu, muuttuu se.. se Valt Valtraraktoreette identiteetti ja mm. sitten sen enempää. Mutta sinä sitä Jypin filosofia ottaa aina kakkosvalmeitaan ylös. Ja. Niin se on, mä just jonkun luin, niin se on jatkunut vuosikaudet. On myös. on, mutta silti mut tavallaan pikkasen ihmetyttää ja omaltaan täällä harmittaa. Että mä, en tiedä, mä en sitä mä lukenut, onko siinä valmennustiimissä mukana, mutta että kun puhuttiin niistä valmennuskuvioista, niin tarjosi tätä Jyp Akatemian Jukka Ahvenjärve. niin mä ihmettelin, että minkä takia hän niistä liikaa valmennusryhmään nousisi. Onko hän jäänyt niin tästä niin pestikierrosta sitten kokonaan syrjään? Kuitenkin aika potentiaalinen valmentaja hänkin. Mm -hmm. Ja niin kun on sitä siinä seuran lähellä toiminut, niin hieman ihminen, miksi osaamista ei hyödynnetä siellä. Että ehkä hän haluaisi hänet hän pitää kasvattamassa ja tulevaisuuden jätkiä. Ja jos hän siihen tyytyy, niin mikä ettei, mutta olin yllättynyt, että, että käsittääkseni hän ei ollut spekulaatiot mukana. Kyllä. Sitten. <laughs> But, miltei in stereo <laughs> Mutta tata, Turussa tapahtuu tuolla Mestisrintamalla tuto vahvistuu eli Matt Bradley joka tuli näki ja loukkaantui niin kuin sanottiin niin hän, hän lähti takaisin Kanadaan Ei Silloin... mitään tammi tykyttää tuplaten takaisin että... sieltä tulee Lukosta tulee tsekki, nuori tsekki David Stah tulee sinne ja hän pelaa ensimmäisen pelinsä nyt huomenna keskiviikkona sekä sitten Ottava Senatorsin viime kaudella pelannut Jesse Winchester sitten. tulee tulee Turkuun ja hänellä ei ole voimassa olevaa NHL-sopimus, niin... niin... Hän ei ole käytännössä NHL-mies, mutta ol... mä katsoin tuossa, että viimeiset kaksi kautta on pelannut pelkästään... Sen... Ja pel Pelaaja profiilta on aika samanlainen niin kuin Bradley, että tämmöinen siis... Niin kuin alempien kenttien jyrää. Joo, mä katsoin... Ei mitään et... kauheita ei, ei olisiko 5 joka, joka kolmannen sottelus ehkä syöttö- tai maaliistyyppinen ratkaisu. Mun on... olisiko se ollut enempää kuin 5 t viime vuonna? En mä muistaan no. tarkkaan. ahl hän oli tehnyt melkein piste per No Ja ESO, ei CULS. Mut sit taas mikään millaisen kuvan kuvamassa siitä, että mitä, mitä Bradley ehti täällä tekemään yhdessäkin pelissä. Ja toki se on hienona häntä pitemmällekin. mutta nyt on pikkasen nuorempi kaveri. Ja tota no niin... En tiedä. Siis tämä on jännä, että mitä, mitä kautta, eli juuri Petteri Lehto aika isona vaikutti mennä tämä NHL-pelaaja-agentti, niin ilmeisesti hänen kauttaan. Hänen kautta Bradley tuli Suomeen, niin vaikka kohdalla vähän samaakin. Niin on olla odottaa että koskaan mies Suomeen ja Turkuun yö, että pääsee näkemään häntä pelaamassa, mutta mä uskon, että tuossa aika kova vahvistuksen tästä. Kyllä ja nimenomaan sitä taas lisää sitä koneeseen, mitä ollaan kuuloksi. Kyllä, kyllä. Sitä kuullaan lisäjä paljon Mennään taas tähän surullisempaan surlisempaan puoleen, joten seuramista ollaan muutaman kerran puhuttu tämän kauden aikana jo, niin nyt sitten veikka ja kertoo, että Ilveksellä on palkkoja myöhässä eräällä pelaajalla kulma 10 tonnien saatavat. Voi olla heti samantien Lindbackin palkat kyseessä. Pari peliä ehtinyt pelaamaan. Ja mä nyt en Limpeäkistä tiedä, mutta sen mä tiedän, niin. että Talpo tietää, mitä niin. heidän palkkakulujaan näissä jutussa sanottiin, että heillä on. Tota, on Oli siis jotain yhteistyökumppanijärjestelyjä, vähän niin kuin Tepsilläkin. Okei, oh. okei. Okay, okay. Eli siellä on suomalaiset nyt sitten ensimmäisenä -Kouras, kun taas kysellä. No sit totta kai, kun otetaan katsoa kova palkka hyvin pelaajia, niin siellä on varmaan sitten niinku herrat Niinimäki, Maria Mäki, Namat. Koistine. Koistine järventiä. Ketä näitä kuliksasi niinku ottamaan, ja tuki, joka mikä, mikä heilmanen mies, on varmaan se vanha vetääkin, Mm -hmm. Tämän tyyppisiä, niin ei tää hyvä kerro, ei ikinä, tää, tää ei tiedä koskaan hyvää. Ja kuin pitkään tämmöinen voi jatku. sitten? No toi ei, sitten mä voi kauden mä jatkuu aika jatkua missään, koska se ei näkyy pelaajissa. Siellä on ihan tarpeeksi kova työ Riipel saada ne muutenkin pelaamaan. Et, et, ja varsinkin sitten taas kun se tuossa luin jatkoajassa, niin Mika Arponen, niin olin kirjoittanut hienon jutun tästä, että minkä takia että et Ilveksen pelisysteemi ei ole kyllä. mä luin sen kanssa. Se on aika hyvin analysoitu mm -hmm. että et, et minkä takia Ilves heittää sitä jakkoa väkisin päätyy siellä, kun itse edet niin pelaa, niin ja just kun niillä on tää sintti hyökkäytä. Niin, niin sitten mm -hmm. kun toi kalvavertaus oli tosi osuva siinä, niin mun mielestä pätee Ilves että miksi ne pelaa dampan and Jesse, kun se ei sovis, sovisi jengin yhtään. Niin, ja sit, kun ja siellä on... kuitenkin niin... koisti sen käsi siellä, ja kuitenkin se pikkunäppäri jätki, se perinteisesti Ilves tosi paljon. Ja sitten siellä on vähän niin kuin siinä oli myös, että sitten on tää kolmas... Vaihtoehtoja tuon pelan, joskä en enää kunnioita kumpaakaan tapaa. Mm. Ei sitä helminä itse ollut tämä, tämä tiakolinen ja sitten dump-en-sesssi, mutta sitten on sointi, joka puske itse läpi. Ja se, on, se on, onnistus ainakin Turussilla aika yllä. <laughs> joo, joo, se on ollut itsestä väkisiä sisältä. <laughs> ne, ne se että. tulee väkisin läpi. Ja sitten niinku helmisestäkin, niin kaikki muuta, että kysyn, mulla onkaan pikkasen puuluttaa, että mikä se, ja niinku me mietimme, että on mikä se peliajatus on, ja sitten kuitenkin joka. Ikisessä leiristilaisuudessa kun sä luet, niin raipen otsikkoon tuota, tiivistitään lainauksen Jätkä taistele hienosti Mitä toi tarkoittaa? Ja taistele mm. hienosti, mutta tota Totta kai voi taistella hienosti Heittänyt muutaman kiekoa, mutta jos koko sapluuna on sekasi, niin mitä sä siellä teet sitten? Mitä siellä taistelulla on mitään peliä? Kyllä sä kuitenkin tuloksesta vaan... Niin, niin tulee ehkä se ratkaisi vaan pieni ero Mutta siinä kohtaa jos annat tasoitusten 50% niinku voimasuhteessa sillä, että joukkue ei tiedä miten ne pelaa mm tai pelaa helvetin tyhmästi, niin totta kai sitä siis ihan kestämätön yhtälö. Taisteli epätietämättömää. <laughs> Epätietämättömyyttä vastaan. <laughs> Joo. Joo. Sitten kun, sit kun näitä uutisia alkaa tulla, Joo. niin kuten Jukuri äsken puhui, ja muuta, että et, siis ajatellaan Veikkausliikasta ja muuta, niin silloin kun oli FC-Atsit, Tampereen, Aittiin ja muuta tämmöistä, niin sitten kun alkaa kuulumaan näitä, ja Aase ja Oulu taisi olla tämmöinen, niin sitten kun alkaa olla palkat myöhässä. Sitten sit tarkoittaa sitä, että sit ollaan syvissä vesissä. Kohikolla puu ensimmäistä kertaa, että palkaturvaan, palkkaturvaa, niin se meinaa, että seuraa morjes. Mm. Ennemmin tai myöhemmin. Mut siitähän likvi, likviditeettiongelmasta silloin puhuttiinkin ton, mm. sen ensimmäisen. Just, just, siis siellä pitää nyt tapahtua vihdoinkin isosti. Me on koko kausin voi oikeastaan suorastaan vaadittu. Mä veikkaan, sitä, jos me vaaditaan, niin sitä vaaditaan Tampereella kahtaa kauheemmin. Nyt oikeasti tekoja, tekoja, tekoja. Mangoid, mangoid, nyt myy, niin ne saa rahaa äkkiä. Että... Saa hommaa edes jollantavassa kuulamaan, että niillä on mahdollisuus tehdä hyviäkin ratkaisuja. Mutta sitten kun miettii, että tämmöinen jengi tuolla pyörii niin, tämmöis, niin sanotussa huippuammattilasarjassa, okei, SM-liigan oma puuhastelu, niin oma organisaation puuhastelu, niin on on mitä on, niin muuten, et, et niille ei olisi malata toimivia tilastoja, mutta silti niin ajatellaan koko liigan niin urheilullista uskottavuutta, ei urheilullista, vaan niin ku, siis niin imakollista uskottavuutta, niin, niin vaikuttaa sun mielestä niin Ilveksen räpikointi sun mielestä siihen? Totta kai, ja tota... Varsinkin kun iluja kuuluu niihin per... perinteikäimpiin seuroihin, niin totta, no, ne... ei kukaan halua, että se kaatuu. Ei ei. Siis... Mutta siihen ei pelkä halu riitä. Ei siihen halu riitäkään, mutta siis, kyllä se siis, nimenomaan se uskottavuuteen, ja se imakoon vaikuttaa. Et... Et ne itse itse se voi vaan korjata. Et... Ei se sillä oikeastaan mitään maana, niin kuin Ilika sanoisi, että ei tuu auttamaan. Koska Nei. se ei ole helpoin ja ra... ei se ole oikea tie. Mutta tuossa on hyvä kysymys. Miksi ne autto peli Miksi ne auttaa hmm. Sama kuin NHL. Minkä takia autettiin, tota, no niin, auta, minkä takia liikaa näyttää Phoenixiin, mutta sitten ei, sama, ei samaa tehnyt Jetsiltä tai Nordicilta aikana? Tämä on mielestäni. Niin, se siis, on niin, niin, maailma. Niin, sitten ne, niin, sit ne antaa niitä perusteita. Ja, niin. Ne voi olla just sellaisia, että voidaan verrata esimerkiksi, että tilveksen olisi ollut enemmän aikaa laittaa asiat kuntoon, tai peliä oli nuorempi seurata, tai jotain ihan no, mitä. Oikein, ihan mitä vaan, koska se on heidän oma päätös, ketä ne. Niin Toisaalta tämä, niin, oikeastaan, tämä, tämä on oikeastaan, että tää on tällaisenaan tavallaan, enemmän tai vähemmän pyörinyt 20 vuotta että siellä on sammutettu näitä isoja tulipaloja heittämään setelejä sinne en tiedä nyt siis tää alkaa vaikuttaa tosi surulliselta ja tässä alkaa mun mielestä olemaan ensimmäinen kandidaatti sille että sitä vaihtuvuutta tulee liikaa mestiksen väliin ja se tulisi surullisimman mahdollisimman tavalla että yksi seuraava on kuolleen pois Näin, Siis mä, mä en tiedä, miten, miten liikaa voi tehdä siinä kohtaa, jos toivetaan konkurssit, esimerkiksi kesken kauden. Mitä sitten tapahtuu? Ei, ei mitään tietoa. Ei mä tiedä. Siis kun tässä, Ei mitään ennakkotapausta. Mä en halua nähdä no sen no ennakkotapausta. Mitä, mitä tehdään niin lioppelatuilla peleillä esimerkiksi? Kaikki ilmeksen pelit, mitä töidään vaan? Mestiks, siis kävi niin kuin kiekkolaisia lopettaa kesken kauden siitä. No se siis käydä niin. Siitä on tavallaan ennakkotapausta, mutta ei liikatasolla. Et se on kuitenkin, niin puhutaan niin puoliammattilais-sarjasta taas. Mutta ammattilais-sarjasta pääsee tämmöisen jamaaniin. Olisi kaikki sveitsiläisetkin naura nauraa. <tos> <tos> siinä viikon, viikon uutisotsikot ja niistä, niistä siinä ihan riittämiin. Mutta tota, sitten, niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin... Niin paras siinä, pakkaus tähän viikkoon. <tos> Siirrytään tuonne Turun Kupittaalle. Olin siellä paikan päällä jututtamassa itse Aurinkokuningas Tammista ja hän mulle löi aika pitkälti hänen omat teesinsä pöytään niin kuin tunnetusti tekee. Tota, mutta tähän väliin niin ennen kaikkea kiitokset tuton tälle uudelle, tämä uutta, uuttama uskoisin tai aika uutta niitä tiedotuspolitiikkaa, että tiedotuspolitiikkaa. Vaikkakin tavallaan sain jalkaa ovevälin, että mä kävin tekemään juttu muihin medioihin, niin, niin siltikin, niin suuri kiitos. Tuton mediakoordinaattori Usko Valtoselle ja totta kai haastateltavimmille Santtu Kiilille sekä sitten tietenkin itse, itse herra Tammiselle, että oli tosi antoiset hetket kyllä ja tiukkaa tavaraa on tulos. Kyllä, eli tuton tapaan niin sanoo, tällä kertaa väki ja Markku, olkaa hyvä. Päästetään tammi ääneen Eli Raita Pakin 10 jakson kunniaksi. Olemme siis tällä viikolla keskitymme tutoon ja minulla on suuri kunnia tuottaa Raita Pakin vieraaksi itse Legendaarinen aurinkokuningas Juhani Tamminen, tervetuloa. No niin, kiitoksia kovasti. Ensimmäisenä kysymyksenä, niin mulla olisi tämmöinen, Tämä, onko alkukausi vastannut sun odotuksiin? Mä varmaan teillekin asti tullut tullu semmoinen, että mä oon lanseerannut yhdessä joukkueen kanssa meillä on semmoisen 1,67 pinnan matkavauhdin. Että mä oon tää sarja voittanut avalmentajan riittävän monta kertaa. Tiedän, että 1,7 pisteen matkavauhti 48 peliä tarkoittaa se, se kutakuinkin pommin varmaan neljättä sijaa joka mahdollistaa taas sitten niin kuin kotiedun. Ja tuota, minusta niin perussarjalla on merkitystä vain ja ainoastaan sillä asialla, että se pääset kotona aloittamaan playoffit. Eli mä olen se pelkistänyt meidän kavereille, että semmoinen firma, joka vetää kaksi pinnaa per peli, niin tuota, se voittaa perussarjan. 1,9 on toinen. 1,8 on kolmas, 1,7 on sitten siellä siolla neljä, Ja sitten mennään niinku alaspäin. Ja sen matkavauhdin mä oon laittanut, tämänhetkinen matkavauhti on tuossa, jos mä katson, että kai luvun, noin 1,9. Ja sitten seuraava peli on kotimatsi, Optimistikuutsi laskee siitä jonkun verran. Niin tota. Mutta se on joka tapauksessa niinku se, ja silloin se tarkoittaa, että me ollaan matkavauhdissa. Paljon asioita kun toimii, ja sitten on tietysti asioita kun täytyy parantaa. Mutta tota, sanotaan näin, että se kokonainen koulutsi visio, joka mulla oli, niin se on se on niinku toteutunut. Mitä asioita sun mielestä pitäisi vielä kehittää on niinku Mikä on se on ykkösasia, mikä, mikä kyllä, vielä. Kyllä se meidän viisi kuin pelaaminen on, että mulla on. Nyt kun mä osaan omasta mielestäni aika hyvin tätä meidän konseptia opettamaan sen ensinnäkin itse luonut. Ja opetan sitä. Sitten on loistava kakkoskoutsi, tuo Ortio. Mulla on jaettu meidän hommat, että meillä on semmoinen 80 minuutin harjoitus, joka jaetaan sillä lailla, että hoitaa semmoinen eka 20-25 minuuttia. Siinä on tietyt asiat, ja mä hoidan sitten sen lopun 50-55 minuuttia. Niin sanottu kahden äänen politiikka. Niin tota, se viisikkopelaaminen, meillä on nyt 59 aika hyvin organisoitua viisikko plus tietysti pelit. Hmm. Ja sitten kun mulla on toi Aittola, joka on loistava tämmöinen videokotsi, niin me tuota, työstetään sitä, niin mä sanoisin näin, että kun mulla on, otetaan nyt kärpäät, joka on mun paras työnäyte, koska niillä oli, silloin oli lahjakkuutta, meillä oli jonkun verran resursseja, niin tuota, me pelattiin niin kuin ihan erinäköistä kiekkoa. Voitettiin Kanadan maanjoukkuet divisioonan joukkueena, pantiin Suomen maanjoukkuet, turpa divisioonan joukkuina. Sitten sportti ja sama sitten kuten parhaimmillaan, niin sitten se kuuluu s sarja sitten saa jokainen olla mitä mieltä tykkää, mutta siis pelillisesti me vietiin sitäkin olla. niin 0 niin, tota... Mä oon vakuuttunut, että siis viisikko pelaamisessa, niiden detaljejen hiomisessa, niin, niin tota, me tullaan paremmaksi ja täytyy tulla paremmaksi. Ja sit no, sitten loppuun on sitten tämmöisiä näitä hiomisia, että Tommi Virtanen on vastannut hyvin huutoon. Sitten meidän tietysti täytyy lähteä siitä, että Tommi ei voi pelata kaikkia pelejä. Onko Thörström siinä iskussa, että hän pystyy ottamaan siitä kuormasta esimerkiksi, jos puhutaan, että päätyä asti mennään, niin kausio on että peliä pystyykö Thörström pelaamaan 15 vai pitääkö katsoa jotakin toista. Löydetäänkö me kolme sellaista ylivoimakenttää, että meidän nykyinen teho, joka on siinä pikkasen 20, joko säilyy tai mieluummin vaan kasvaa. Ja sitten meidän alivoimapelaaminen... Ja kaiken kaikkiaan niin kuin oman maalin lähellä oleva pelaaminen, joka nyt näkyy aika paljon siitä myöskin sarakkeesta, jos on ne päästetyt maalit, niin kyllähän siellä niin kuin on. on. Mutta mä oon lähtenyt sitä, kun mun pelitavan nimi on 60 minuutin paine, niin mä oon tarkoituksisesti lähtenyt. Mä tiedän sen, että tässä alkuvaiheessa niin tulee semmosia niin kuin notkahduksia ja se paine tarkoittaa sitä, että vastustaja saa aika hyviäkin vastahyökkäyksiä, eikä me ehditä sieltä painean viedä omille paikoille niin nopeasti kuin mä haluan. Mutta mä haluan sen rakentaa näin päin. Ja, ja tota, et siinä ne korjauspaikat on, mutta kyllä mä olen luottavaa, että niin mä tiedän, että kuinka tätä opetetaan. Ja, ja tietysti sit se yksi asia, johon kukaan niin kun valmentaja ei voi vaikuttaa, että jos sitten joku malaria iskee tai tämmöinen, kun tämä on viisikko pelissä, täytyy yhdessä treenata, jotta se voisi sitä yhdessä pelata. Et, et jos siitä on nyt viisikossa ja joku ei ole flunssassa neljä viikkoa, niin se kärsii, puhumattakaan, että sieltä ei, että olkapäin, että se saa vastaavaa jätkää siihen tilalle. Koska vielä kerran, niin mä haluan tehdä sen selväksi, meidän budjetti on 310 000. Ja siinä on kaikki saatana talvirien kanssa mukana. Mm. Ja sitten kun mä tiedän, missä Vaasan, kun mä rakensin silloin, niin me oltiin senttimetri päässä niin liikapaikassa, se oli 600 000. Niin ei nämä veljet, jokurit joensuut, sportit, niin ne ei todellakaan tee tätä tällä rahalla. Eli sitten laina Aettolla minä joka jotka vastaa sitten tästä niin kuin siitopolitiikasta, niin meidän täytyy sitten joka helvetin, että jos joku ei jää pannaan ja sai 700 euroa kuukaudessa, niin me täytyy katsoa, että seuraava saa 620 euroa kuukaudessa. että on tämmöistä niin vääntämistä. Mun tehtävä on siis roolittaa joukkue. Ja mä kerron niin kuin kaikille jätkille. Et meillä on olemassa johtavia pelaajia. Nyt on niin kuin, varmaan mikä iso uutinen on sulle, että on, on Virtasta ja Vainiola ja, ja, ja tätä kokeneita pelaajan pullia. Ja Heidän roolissa on kolme asiaa. Heidän pitää antaa suuntaan osoittaa johtajuutta ja olla terävänä kriittisellä hetkellä. Kun tulee ylivoima, niin aika harvoin mä lyön kenenkään muu siinä kuin nämä jatket. Tai tulee viimeisen hetken alivoima, niin kuin muistat Fortia vastaan, kun se pidettiin, se maalijohto. Niin heidän täytyy kasvaa näihin. Se on heidän roolinsa. Sitten meillä on Arnio hakullista tämmöistä näin. Niin heillä on kaksi juttua. Heidän pitää olla päivästä toiseen niin saatanaan innostuneita ja energisiä. He saa tehdä virheitä. Mutta vittu, niitten pitää huokua saatana silmät kuustumaan päästä ulkoon, kun ne tuonne hallille. Että jos se on innostanut 62-vuotias tamminen, niin mä en voi sietää, että sinne tulee 18-vuotiaan nuorukainen joka tulee saatana piponkorviin ja sanoo, että ei vittu, voisi vähempää kiinnostaa. Että näin mä roolitan sen joukkueen. Ja sitten totta kai, kun mä roolitan, niin mä annan sitten niille jätkille sen mahdollisuuden, että hei pojat, teidän peliaika on 12 ja 14 minuutin välillä riippuen tilanteesta. Koska aina voi tulla jäähöjä paljon sitä ja tätä, en mä voi sitä päättää. Mm. Ja sitten te lyhätte saatana niin kuin kaiken sekaan. Ja se on roolitusta. Kun tää on tämmönen rooli, että täällä on erilainen, molarilla on oma rooli, Virtasen on oma rooli, Vainiolla on oma rooli, Araniilla on hakulisen. Mä kerron sen niille jätkille, jotta ne voi siihen niin kuin vastata. Ja tähän roolitukseen, niin musta nämä niin pojat on kasvanut hyvin. Okay. Tuossa noin mainitsikin jo tämä 09 sport ss sarjan niin mistä sinun mielestä johtuu, että kukaan ei ole päässyt pystynyt lähellekään vastaavalla tavalla pelillisesti haastamaan ei sportia? Kunnianhimoa. Ne on tyytyväisyys on saatana jälkeen, eikä ne ole todellisuudessa syvällä uskon. Mä uskon siihen, kun siis uhkkoi tuota Jumalaan. Ja, ja tuota, mä näytin sen. Koska me tehtiin kaikki saatanan kotityöt, mä löysin sellaisen perkeleen uskon siihen, että tuota noin, ja sitten kun mentiin poria ja se eka, niin sitten uskoi jo viimeinenkin papparainen, niin mistä on kysymys. Et kyse koutsista lähtee. Totta kai täytyy olla niinku hyvin treenattu jengi. Mutta kyse siitä, että niinku se koutsi Saatanan uskon ja energian sinne. Ja sitten rupeaa veri, että saatana, niinku, tuota, no, jos jossa siihen sit lähdet lukemaan lehtiä, että joku saatana sanomat sanoo, että ette saa perkele hippaakaan. Niin äkkiä. siellä saatana nuori, syö sen nakikasti, ja että no niin, tämä oli hyvä kausi, voitettiin mestiksen mestaruus. Lähetään saatana Etelänpelaan golfi. Että kyse tästä niinku, lähtee. Ja, ja, ja tota... Niin kuin mä sanoin, niin se, se pelillinen ero, silloin ainakin kun mä siinä huidoin, niin mä väitän vieläkin, että mä olin pelillisesti edellä, mutta se, että siinä oli politiikkaa, siinä oli saatana hirveitä tuomarisotkuja, niin se on vieläkin, niin kuin sanotaan, se on häpeällistä katsoa, että mä oon kyllä polttanut ne DVDt, että mä vitutti siis niin paljon se, että ota, se härskiys. No sinä tuosta perillistä eroja vähän sivusitkin, kiinni tuossa just niin, to, sä oot nyt kuitenkin kahdesti onnistunut viemään joukkueen niin ikään kärpätin no, ja no, sitten tuto. me kolme kertaa sierän menin tuossa Sveitsissä, joka on no, niin, ko paljon kovempi juttu, että se oli yhtä kuin teet sapkon nyt tuohon jokereen viereen. <hysy> no joo, mutta siis Suomesta tarvitsekin <hysy> tuto no. kärpät, niin, tuota, no, niin mitä se, mitä se nousu sinun mielestä vaatii? Oliko se just nimenomaan henkilöityksen siihen, että sinä olet no, loppu? No sinun täytyy saas... olla ensinnäkin niinku sellainen kilpailukykyinen joukkue. Ja sitten kutsin niin siis tehtävä on kehittää sitä joukkuja, Joten kun mä sanoin, että nyt mulla on 59 hyvin organisoitua joukkuhäyritystä. Ja kun me ollaan kevässä, niin mä uskalla sanoa, että meillä on vähän sitten, kun se ottelutahti menee, ja että ei toivottavasti tuo, mitä mitään me ollaan tuon 200-230 välillä. Niin silloin ne pelitavalliset asiat, kun pelissä on mun mielestä kolmesta asiasta kysymys. Mitä tehdään, kun me ei saadaan kiekko? Mitä tehdään, kun kaveri saa kiekko? Mitä te, kuinka reagoidaan, kun kiekos on helvetisti semmoisia irtokiekkotilanteita. Kuka niin reagoidaan? Ja tätä se meidän treeni on. Siinä 80 minuutissa siinä on kaikki paskaan puhuminen pois. Ja varsinkin se mun 55 minuuttia, kun mä hyppään puikkoihin, Kaitsu tekee siinä tietynlaisen semmoisen niin lämmittely. Siinäkin meillä on konseptien, semmoisen iso ajatus. Sen jälkeen mä Kaitsu sanon, kun se on nuori valmentaja kuitenkin, tämä kahden äänen politiikka tarkoittaa sitä, että yksi-kaksi keskiharjoituksen, kun alkaa viisikkoharjoitus, niin se isonpapan ääni nostaa niiden pelaajien keskittymistasoa. Ja kun on helvetin kovaa keskittymistä, koska se on nopein peli, jota ihmiset pelaa yhdessä. Koripalo pääsee lähellä. Nämä muut pallopelit, ne tulee saatana ikävä sano, ne tulee valon vuoden perässä siitä nopeudesta. Ja sen takia, jos fokus on fokusossi hetkessä, niin sehän voi saatana hyvää viisikopeliä pelata. Kun siellä on ykkönen, kakkonen, 3 4 5 Ja se täytyy ajaa. Kun mä olen ammattiopettaja. Oppimisen neljä lakia. Selvitys, demonstraatio, imitaatio, toisto. Että me päästään siihen toistojen puolelle. Niin nyt me aletaan olla siellä, jos sä meidän peliä, niin siellä ei etäisyydet saatana. Että kun Arni on meneen ja tietää, Mäkinen menee, toi tulee tänne näin. Kun me aloitettiin, tämä oli saatana kuin varpusparvi. Osa oli tottunut siihen, että ensimmäinen syötö heitetään taaksepäin, ja osa oli tottunut saatana lyömään paino ylös tuolla noin. Joku veli oli jossain saatana vetänyt Savolinnassa se jäi 50 metrin siitä saatana hyökkäyksen kärjestä, antoi yhden syötön, jäi suorin sinne. Ja se ei ole niin saatana helppo se prosessi. Mutta mä osaan sitä opettaa. Mä pannin Ranskamaa pani se pannin Kanadaa, Turppo-Aimenkisos 4-1. Reni tuli saatana ja sanoi, että we got the French lesson. Ja se tapahtuu keväällä, mm. koska siellä on kuvalla sulla on huomattavasti vähemmän harjoitusaikaa. Mä tein sen yksinkertaisen juttu, mä valitsin saatana, että tossa on ne jätkät, otin sen riskin, että kovin moni ei loukkaannut, Joka kentälliseen yksi saatana varamies, että jos Stefan Pärä on sinun niin oli toinen oikeakätinen äijä, joku Dupé, etc. Cetera, et cetera, Ja sitten se, se harjoitusleidin saatana katsoit, että se treenaa järkevästi, ja sitten jumalauta, mä ajetan se konsepti läpi. Ja hups, hups, oltiin siellä saatana Suomenkin kanssa, vedettiin 0 30 minuuttia. Mutta sitten loppui kun me pelattiin edellisenä ja välineen, matkustettiin siellä ja Suomi oli kaksi päivää huilannut Tuohon. Mm. Tota, tämmöistä näin. Niin, niin tämä on, on se mun ekspertisi. Jos mä saan sen toimimaan, niin täytyy olla ihan saatana kova joukkue. Niin kun mä sanoin, että tota, on mennyt hävittyneelle, että joka perkeleen peli meillä oli mahdollisuus voittaa. Mutta se vaatii sitten, että hetken, kun tuolla Vasassakin oli, vaikka mulla oli Antti pois ja Bradley oli pois ja Niska kanssa oli pois. Ja sitä ja tätä, niin Sakulinen ei vaan sunnut satana tyhjää rysää. me vietti sitä eka edään satana, satana satanolla. Ilahti oli äikäisevä, sitten tuli yksi satana tilanne meidän päähän, verkko omi. Ja sitten satana viemainen kuppassiin satana viivaalla 2-0 game over. Niin, niin tota. mut joka paikassa. Meillä on ollut satana super latinki, mahdollisuus voittaa. ei yhdessäkään pelissä ole jääty jalkoihin. Ei todellakaan, eikä tulla jäämään. Ja silloin aikanaan kun SMN teki tämän päätöksen, että ne sulki ovensa ja sitä kovasti silloin Kyllä, aikana. Kyllä oli niin... ykkösvastustaja. <lacht> niin, niin... Mä sanon ihan suoraan, ilman mun tahdonvoimaa se olisi kiinni tänä päivänä. Ja nämä saatanan kaikki nivarien jengit vetäisiin pahviviiristä. Ja kiekon populariteetti tässä valtakunnassa, mm. se ei olisi romahtanut, mutta se olisi mennyt niin kuin lehmän häntä. Kun nämä ihmiset olisi saatanan kehä kolmosen, niin ne että sitä saatanan. A, Suome on kehä kolmosen ulkopuolella, puhumattakaan ne isot massat tulevaisuuden, kun sä katsot, mistä nämä kaikki saatana maajokkuopelaat on lähtöisin. Onko Janne Pesonen Helsingin poikia vai? Ei, Onko taas. Jarkko Immonen Helsingin poikia vai? Kato, kun siellä on niin paljon, kun mä sanoisin, ne on sivistyneitä ihmisiä, mutta ne on sivistymättömiä jääkiekkoihmisiä. Ja kun mä olin siinä kohtaa kokeneen sivistynyt jääkiekkoihminen, niin mä löin itteni siihen saatana Ulpo Helpovaro, mä oon aina sanonut, ajo sitä SM Liikan ihmisten rekkaa, Ainoa jätkä, kun siinä alamäys makasi asfaltilla, satana, oli jitammin. Siinä oli kaikki nämä velit. Ja niillä ei ole mitään muuta päässä kuin, että joo, nyt lyödään satana kiinni. Hmm. Mä sanoin, että Mä sain mukaan Ari Menanderin, teidän puolelta, joka oli Salamien toimittaja, tai tuommoinen toi puheenjohtaja. Ja mä sain Kalevi Helppolaisin, joka oli tää sarjaseurujen. Hän oli silloin Kiekkovantaan niin kuin isomies, niin kaleta just tänne. Ja me löytiin satana hakauksen. Ja sitten saatiin, niin kuin sanotaan, se superkompromissi, että edelleen se ovi on auki, mutta se on tietysti sitten, kun ne hävisi sen sodan, mm. niin ne teki sen reijän niin pieneksi, että heillä on aina se kotietu, he määrää tuomarit. Ja vielä kerran, mä puhun 2009, niin mä voin ne satana poltatut vaikka synnyttää henki. Joku sanoo, että tota, ei ne numarit ratkaisu sitä, niin mä kerron, että kyllä ratkaisi. No se oli suuri näytelmaa TV-spassu näkevän vuotta, kun se viimeisen pelin muuteni. Aivan oikein. Ja se oli pala sitä näytelmää, minkä takia ne ei sitä saatana näyttänyt. Se oli niin, koska se on sekin päätöksenteko oli niillä liikakunnilla. Mm. Kun me oltais tietysti siis, köyhät mestissä, jos saatu jonkun verran fyrkkaa siitä, niin ne teki senkin vielä. Niin Sitten tuli paine niin kovaksi yleisöltä, että näiden veljen, oliko se nyt pakkaria ja nelonen, oli pakko reagoida. Se paine tuli niin kovaksi. Joo, se se tuli se niin, niin, niin, niin tota, Mutta tää on just sitä. Niin kuin mä sanoin, ja, ja tuota, mä kävin sen taistelun, se maksaa mulle puoli vuotta saatana vero, joudun tuossa sohvan pohjalta keräilee saatana voimia, ja nyt mulla on taas virta. Se on helvetin huono uutinen näillä hmm. Mut mun piti kysyä, että mitä sitten, no niin kuin Mestiksen näkökulmasta, niin millaista, millaista päätös tekin niin on No se on, niin mä sanoin, niin, niin tuota, se on... Tämä henkireikä pitää tänne jos on niin nyt mietit, että nyt jos mä katson nää kunnianhimoista organisaatusta, ne on aika kaikki lueteltua. Vahansa on jonka mä rakensin. Ne voi puhua mitä paskaa tahansa, tilanne on se, että 2004 kun aurinkokunnassa astui, siitä satanas ja homehtui, ne hallin ovesti, ja siitä rupesi Niillä on kunnianhimoa. Johtuille ne nyt jatkaa siellä sitten, siellä on Heikki Hiltonen, helvetin hyvä puheenjohtaja, ne jatkaa niistä paljon koska mä rakensin. Sitten mä näen, että Joensuussa mä nyt, kun sinne tuli matikaiset ja kumppani, mä tunnen vähän niitä nuoria bisnesmiehiä, niin siellä on henki päällä. Koululla mä keräsin yhden kauden niille varoja tuossa noin. Ja oli sen verran lähellä siitä, että niillä on henki päällä. Jukurit. Nyt tulee vähän uutta hallia ja näin poispäin, Niillä on menestyvä joukkua sieltä ihan Ufoa, josta saakka. Siellä on henki päällä. Ja niin on viisi sellaista niin organisaatioa, jotka pyrkii ylöspäin. Niille ei riitä pahviviiristä pelaaminen tai kiusan tekeminen. Kaikkia tarvitaan. Mm. Mutta mä oon jyrkästi vastaan tämmöistä farmiuttua sen sarjan identiteetin takia. Et jos Jokerit rahoittaa Vantaata, fine. Jeppe äh, rahoittaa akademia fine. Tää on vapaa maa, tää saa tehdä mitä tahansa. Mutta tämän sarjan brändin takia, jota mekin nyt ollaan täällä nyt kohottamassa, mm. niin se, se on terveisiä persästä. Mikä sun mielestä on tuon Mestiksen tilanne nykypäivänä? Et sä tuossa aikaisemmin sivustas tiedot sillä että kehitys on tapahtunut paljon, niin mm. miss, missä mistä se menee nykypäivänä? No, mulla oli ambiittio, kun mä tulin tuohon Mestiksen silloin, niin kun vaan Mulla oli ambittu, että siitä tulee Suomen toiseksi suositun pellollosarja. Mä voin sanoa, and I did it. Nyt mä näin, oliko se viime vuonna, että se oli taas laskenut, sitten kolmanneksi veikkausliiga oli ainoa. Mä puhun nyt määrästä. Puhutaan pyöreiluviin noin 500 vuonnesta. Ja nyt kun mä oon uudestaan mukana, niin se ykkösambiitio ainakin mulla on niin yhtänen tekijänä on se, että me nostaa siis ehdottomasti, SM-liiga on, on totta kai ykkönen. Sitten ollaan me. Sitten tulee veikkausliiga, sitten tulee nämä muut palolosarit. Et sen, niin kun sanotaan, sen loppuottelupaikan paikan niin kaappaaminen pysyvästi. Nyt sä oot nähnyt, mitä täällä on oikein mm. Se uninen 600 on innostunut 2400. Yllätys. Eikö niin? Eikö niin? Eikö, Eikö niin? Ei se. <tos> <tos> jo. <tos> jo. Ei kauhean tuuri. Ei on se, se tuota, no, niin, että totta kai sinä hetkenä, kun A, ovi on auki, unelma elää. Ja nyt mä oon tosi mielessäni, että meillä on jo mun laskujen mukaan, siis ainakin nämä viisi kun mä mainitsin, niin siellä sitten Jouni Freemoodikilla Kouvolassa on unelma, että hänen puheenjohtajan aikanaan se saatana hieno mökki, siellä pelataan liikaa. Hmm. Pena Matikaisella ja hänen bisnesystävillään on unelma, että me pannaan se kotikaupungin saatana pitkä kulttuuri saa kruununsa, pelataan liikaa. Lehtinen, Kiili ja minä, täällä pelataan liikaa. Mä tiedän, että yksi puheenjohtaja, Hiltunen, hieno kunni, hänen puheenjohtajan kanssa pelataan liikaa. Oltiin saatana senttimetrin päin se kerran viimeistä ja siinä yritysjohtaja rupeaa näkemään ne ulottuvuudet, että katsotaan, katso tämä on mahdollista. Eli tuota, no, niin, <köhö> se on musta se, niinku, se iso viitekyhys, koska vielä kerran, jota nämä veljet silloin kun oli, sitten, mä viittin niitä nimiä enää uudelleen, tuota, sä varmaan tiedät, jotka oli sitä kaikkein eniten lyömässä kiinni, upi helko vara, niinku ykkös, pastorina niin ne ei nähnyt metsää puilta. Kun mä oon jääkiekkomies, henkeä ja vereä. Ja mä olin mukana toiminut jo ennen kuin nää jätkät oli satana edes tullut sinne hallille koska Niin tää populariteetti, meillä on vieläkin, meillä on tää hypetys, kun meillä on selännettä ja meillä on sitä ja tätä ja meillä on tullut näitä isompia stadioneja ja, ja, ja kaikkea tämmöistä. Tää on ihan jees Mutta jos mä katson harrastajamääriä, kasvussa, katson juniorien määriä kasvussa? Ei. Ja siitä ei enää puutu kuin se, että joku puupää rupeaa sarjoja, nostaa vielä kaikkien saatanan hallien vuokria, vehkeiden hintoja, etc. Niin tämä helvetin hieno, itse kunkin rakentama juttu, niin se menee siis niin saatanan lujaa vessasta alas, että mitä Ja mä olen niin kauan kuin henki tämä toisi ajattelee. Eikä ajattelija, vaan vittu tekijä. Hmm. Piste. Nyt taas ne kaikki vapparit, kun tulee tänne meidän mökkiin, niin joutuu tuossa ensi viikollakin taas siinä katsomaan, kun täällä on häkki täynnä, saatana, ne on täällä on jengi jengiä saatana aamustilta niin ne joutuu saatana pureasti ala että vittu toi hullu on taas viressä. Miten Mestistä pitäisi sun mielestä tällä hetkellä nyt kehittää? No kehitys numero yksi on se, että tämmöinen farmi juttu helvetin kauas. Ja se on äärimmäisen yksinkertainen, kun sä pidät nämä siirtorajat vaan sopivina riittävän jyrkkinä, että joukkueet joutuu rakentamaan identiteetin. Hmm. En mä voi kuvitella, että tällaiset olisi me meidän kannattajille, että tällaiset olisi jätkää, joka saatana päivä tulisi joku hakkarainen ovesti ja jengi tulee hallin, lukee, ah, kuka toi kahdeksan kahdeksan jos huomenna, että no, mikäs numero yksi kuuden nimi on, ja Vaan joukkueellusidentiteetti, se on äärimmäisen helppoa sääntöjen kanssa niin kuin, tuota, no, niin, pelata. Se on ykköskehitysajat. Joukkuilla on identiteetti ja sitten tota noin, seuraava on se, että miettien pikkasen sitä, että lohkoja lohkojaolla vähän säästää kilometrejä. Se on kaksi konkreettista ehdotusta. Kun on 12 joukkuetta, niin totta kai pelataan aina välillä niin kuin ristiin. Mutta ensisijaisesti nyt niin katsottaisiin, että tässä, kun meilläkin on lähellä, on U Vantaan ja Legia ja, ja, ja sitten tota, Keravaan vai joku vaikka vaasa ja tämmöiset näin, että olisi järkevät matkat. Pelaajatilalla, kun tässä meidänkin tilanne on se, että on 310 000. Siinä on 10 jätkä. 30, yli 30 pelaajia, jokainen nyt ymmärtää, pystytään 310 per 30. Keskipalkka on saatana tuolla 7 tonnin kohdalla. Tarkoittaa sitä, että meilläkin on tämmöisiä kouluavustajia, 5-6 jätkää, joka tarkoittaa sitä, että me pystytään kerran päivä Meillä on tämmöiset miljoonan dollarin olosuhteet, Joliskaan ne, ne aika paljon fiksumpaa, että ne pystyisivät treenamaan myös 20 päivässä. Ja tämmöinen vähän pienemmät matkat antaisi sen mahdollisuuden. Kun millä helvetissä se mekin tultiin, pelattiin Kajani ja Joensuu sinänsä ja fiksusti järjestetty matka, että me pelattiin ne peräkkäin, Sitten siis me tullaan sieltä saatana, tota, noin, oliko se nyt sunnuntai-aamuna, oli vielä lauantai-peli, että me säästetään tietyllä lailla ajoissa, että se ei ollut puoli seitsemän peliä onko viidellä, niin me ollaan saatana täällä joskus kolme neljä aikaa. No, silloin se on vähintäänkin se päivä huilattava, sitten katsottava vielä helvetin tarkkaan seuraava päiväkin, koska näin jätkään menee taas maanantaa duuniin. Niin täällä jos jossain pitäisi olla nyt niinku tämän tämän ohjelman kanssa, kattoa, että sitten vaikka tiettynä aikana pelattaisi enemmän, ja sitten olisi semmoinen pieni breikki, että pystyttäisi sanotaan niin kuin painettomassa tilassa harjoittelemaan, jolloin se urheilullinen kaikki nämä tulisi kondikseen. Me sain ottiin kolmekin pelaajaa. Mä tiedän, minkälainen hevosen leikki tämä on. Mm. Ja nyt sitten luen, kiitos, tulee tauko. Toivon mukaan tauon aikana saadaan nuo äijät parsittu kasa. Bradley lähtee pois. Mä katson saanko jonkun toisen ikkarin tilalle. Todennäköisesti saan. Toivotaan, että Antti saatana toipuu siitä, kun se on lievä aivotärähdys. Niin sitten meillä on taas semmoinen, pitkänen tulee aika pian tuosta pelaamaan, niin meillä on taas kilpailukykyinen joukkue on valmentamissa niin se nämä vahvistukset tulee nimenomaan Pohjois-Amerikasta. Tämä ei taida va olla vahinko. Joo, ei ne saatana. Ne ei tee mitään ladakauppaa tuossa välipäivänä, vaan ne on ikkareita saat, mm. sa Koska ne on siinä kulttuurissa kasvane. Ne <tulis> tietää saatana mitä ne todotetaan, tulee tänne. Ja, ja tota, niillä on pikku hetkessä on opetettu se, että ykkösjuttu on voittaminen. Etteisen elää hetkessä. Ne tajuaa, että vittu sen viikon ykkösjuttu on peli. Eikä se joku saatanan ruokavalio, kun meilläkin ajat menee vieraamaan saatanan jonkin kurssin niin kohta, niillä on päässyt saatanan, saatanan ruokavalio ja perkele alkuvedettely on tärkeämpi kuin se saatanan peli. Mm. Ne on kasvanut siinä kulttuurissa. Et, et, tota, no, niin, <köhö> sen takia mä hankin ne sieltä. Kaikki kunnia ja näin jatki, niin ne on vaan monet tämmöisissä laaviluonteita saatana alkaa mennä vähän vihkoon, niin, niin tota, ne voi olla, kaksi kuukautta nukkuu tuossa saatanan ja me maksetaan tili. En mä maksa sen kenenkään saatana, että se on tuolla pelaa yhden ja huilaa kymmenen. Hmm. Tai kaatulee tuossa saatana kenttiä. Mä haluan semmoisen esimerkin tuohon joukkueeseen, sitten joku Bradleykin tuli saatana, kun me nuoret äsken katsoi haavia, että jummaa lauta, 194 vittu ei grammaakaan rasvaa, kerran sanoo saatana, fuck, niin että mies, kaatu saatana ei Sen esimerkki pelaan täältä, joku kapanaa ei ollut lähelläkään niitä taitoja, mutta jummaa lauta painoa peräsuoleen pitkänä tuolla noin. Ja tuli seuraavana aam aamuna saatana ovesta ja kysyi, coach, what can I do better? Eikä niin kuin joku saatana uninen tulee bippoon päästä. Vittu, on vähän väsyttä ja sitä, sitä. No minkä takia se pelaa kiekko sitten? Mäkin on kuuskeakkaasin, mä väsyttä yhtä. Mm. Kai se nyt semmoista jatkin tässä mieluummin saatana niin kun sanoi, hey, coach, what a fucking great day to play hockey, eikö niin? Siitähän <laughs> no, tässä on kysymys. Kyllä. Kuinka paha isku Bradleyin menetys? On? No, onhan se paha tietysti tuohon noin, koska se oli tämmönen minä junallisen koko hankinnan ja nyt mä olin eilen sitten tuohon Petterille Lehto illalla yhteydessä, kun se selvisi hänellekin. Mm -hmm. Petteri on mun vanha, vanha tota, no, niin loistava varakapteeni, niin mä pistin eilen illasit Petterille, Petterillä, kun hänellekin selvisi, että se on että vakava, niin tota, ei muuta kuin uusia nimiä. Ja mä odotan, että pian tulee panna Mondo käyntiin ja haetaan Vantalta usein. Ja puhuu samaa satanaa, ja pistää mustaa tämä <tos> on <tos> mukaan vielä kovempiä No sä käynyt pitkän tien tässä välissä, kun viimeksi, viimeksi kupittaalta lähdit 94 nousun jälkeen, siis tutosta. Niin, niin, Onko sun mielestä siitä, siitä sen aikaista tutosta jäljellä oikein näin mitään? Mm -hmm. Selkeä niin ajattelun muutos ainakin tullut taloon nyt. Joo, no siitä kun sen se tuto jonkun määräkensin, mm -hmm. niin tässä on helvetistä sama elementti. Se logo, joka meillä nyt on vaan tuossa noin, niin sehän on mun suunnitelma, toi uusi. sitten vaan nyt se Turku on poistettu ja nyt se niinku, fiksoitteet on. Noin. Edelleen se on kupitta koska tämä on muista turkulaisen on ydin. Ja, ja tota, siinä on sillä lailla niin kuin ne peruselementit on. Mut se on selvää, että musta niin kun, se managementti, joka silloin oli, kun me se edellinen nousurakentettiin Paksal, Mähtänen, minä, sinun ne kolme niin kun, Reijo ja, ja Metsky on sitten jo, niin kun, vaikka nyt on paljon vanhempi kuin minä, niin ne on eläköitä. Kaikki kunnia heille. Ja nyt tässä on sitten Lehtinen, Antti Virtasen, vanha pelikaveri, dynaaminen uusi liideri, sitten on Venäjä ja Kiili, joka on toisen polven kiekko. Tämmöinen, hänen setänsä se oli Lasse Kiilin legenda täällä kupitaalla. Santtu on taas sitten tuonne myyntihomma tuonne huippuosaaja, mutta kuitenkin niin kiekko oli. Niin nyt vedetään näiden kolmen kanssa ja tota, niin näet, niin nyt on räivi päällä. No. Mikä sai sinut aikanaan sitten palaamaan tutoon? Tämä nyt tässä pari vuotta katsoi? No, oli itse asiassa toi Heikki Salmela, joka tästä sitten niin Paksalin tutosta kuitenkin omisti semmoisen käytännössä puolet. Ja, ja tota, me ollaan hyviä on myös siitä, että sanotaan niin kuin tunnetaan hyvin toisemmin johtuvan siitä, että kun mä lähdin kerran maailmalle, niin Heikki... Vuokrasin niin mun taloni vuodeksi, kun he rakensi jotain heidän Ja tutustuttiin vähän paremmin sitten sen yhteydessä. Ja, ja tota, hän soitti mulle Ja sanoi, että, että tota, no, niin, ihan kysyäkseen, että mitä pitäisi tehdä. Se oli silloin, kun mä tulin mukaan ensimmäinen kuudetta, se oli niin kuin edellisenä syksynä. Mä no. sanoin hänelle, kun... Tota, no, niin, et mä käyn katsomassa yhden pelin, niin mä sanon Heikki, mitä pitäisi tehdä. Hän oli lokakuuta silloin niukkainen niin kootsas mun mielestä, niin hänen tavallaan toiseksi viimeistä vuottaan. Niin mä tulin tänne että viimeiset haukottelivat, saatana taisi olla joku kiekkuvanta tavasta. Mä sen pelin, mä pisti Heikille meilin. Ykkös havainto oli se, että Heikki ei ole tee mitään, niin tuo joukkue putoasarjasta. Kakkos on se, että tos helvetin hienos hallis ei tappanut hevon paska. Kolmas oli se, että kaikki ennusmerkit on se, että keväällä joku ilmoittaa viimeinen sammuttaa valot. Jolloin hän sitten dynamisena business reagoi, pani mulle viestin ja sanoi, että tota kiinnostaako lähteä mukaan. Tässä mä voin miettiä sitä. Koska mä olin just toipunut punusta burnoutista. On ollut kiire mihinkään ja, ja tota, no, niin, kiinnostaa tietyin reunaehdoin, jossa reunato yksi oli se, että sinä siinä organisaatiossa täytyy olla virta. Että ei riitä saatana, että et mulla on intohimoa ja kunnianhimoa, vaan sitten täytyy olla muitakaan mukana. Ja siitä asia sitten eteni aika pitkään. Seuraavana keväänä Herra Salpela kutsuu sitten, me tuli ehkä parikymmentä siellä hänen Marinaa-Polaisen alakerrassa, on sellainen iso tota, no, neuvottelutila. Herra Pakseli, joka sitten Salmelan kanssa omisti firman, ne oli laittanut kalkkyli kuntoon, kertoo, että firman tilanne on tämä. Mäkin tein siellä muutaman tota, no, niin, niin sanotun vaikean kysymyksen, kun ne tiesi suunnilleen, että noilla numeroilla niin aika pian viimeinen sammuttaa valot. Ja siitä sitten pari kokousta lisää, niin ollaan tilanteessa, jossa tota, no, niin meitä oli semmoinen reilu kymmenkunta, josta Kaksi vähän isompaa veliä, eli herra Salmela-Vaiste, jotka on tämmöisiä multimillionairejä kaupungissa. Ja sitten meitä oli kymmenkunta tämmöistä Mikko Lehtinen ja minä niin etunenessä, jotka olivat valmiita sijoittaa siihen omaa rao. Ja mä tein sen ihan sen takia, että, että mä osoitan muille sitten, että jos mä pistän omaa fyrkkaa, niin muutkin ymmärtää, että, tota, noin, niin, että mä oon tosissaan. Mä en niinkään semmoisen niin puuhasteluun. Mulla oli silloin 61 mittarissa. Niin Siihen mä viitin lähtien. Ja sitten samassa koko Herra Lehtinen kysyi, että mikä on semmonen rooli, jonka sä haluaisit. Silloin niukkana oli valmentajana. Silloin oli sopimus. Ja mä sanoin hänelle näin, että tota, hallituksen puheenjohtajuus mä en rupea. Mulla ei oo intohemmoa, enkä mä osaa. Mä sanoin, että mä oon näyttänyt kykyni toimitusjohtajana. Mä panin asset silloin järjestykseen, mä panin sportin sitä mä osaan tehdä. Mutta se ei ole mikään niin toivehomma, sitä mä osaan tehdä. Ja sitten mä sanoin, että koutsetan osaa. sitten mä sanon, tuota, sit sanon sama hengenvetoon, kun mä tiesin siis, minkälainen tilin tuota, no, on, niin niukkasella oli. Niin sen poispotkiminen ja sen tilin maksaminen niin se on ollut siinä kohtaa niin kuin kaikkea saadaan huono investointi. Ja tota, siitä sitten minulle räätälöitiin sellainen niin, kuin niin sanotusti varatoimitusjohtajan homma, joka nyt käytännössä katsoen tarkoitti sitä, että herra Ollila, joka on tuo pitkä takki pää tuolla noin, ja minä kerättiin koko se meidän niin kuin yhteistyökumppanuus. Nostettiin sen paksellin ajasta tuohon niin käytännössä kahdestaan, niin kaksinkertaistettiin. Ja samalla pidi sitten niin kasassa, joka tarkoitti lähinnä siitä, että minä se sen joukkueen. Yritin auttaa niin ensin niukkaasti ja sit myöhemmin makkosta, kun meillä oli pakko vaihtaa, että me punotas sarjasta. Ja, ja tota, se sit, sit aika pian siinä helmikuussa, kun se oli semmoista yhtä saatanaa vuoristorataa se meidän pelaaminen. Ja sitten sen myötä sitä ei loukkaatu saatana. Että siis ai, joka helvetti yö olla puhelimessa hankkii, jostain, joku aie taas tilalle, että sitä ja tätä. Niin sitten Herra Lehtinen kysyy, että mikä on tilanne. Kuka se on Mä hain. Esittelen hallituksen kokous kuusi kandidaattia, aika koviakin jätkiä. Ja sitten tota, no, Lehtinen kysyi. Tai mä laitin semmoisen niin jokerin. Mä esittelin viisi. Mä kävin ne kaikki jätkät ympäri Suomea ajoin. Kävin puhumasillä. Ja, ja tota, makkonen oli yksi niistä viidestä edelleenkin. Ja, tota, mä kerron, että tossa on en täijän pynyt, tota äijät osaa. Ja sitten mä laitin semmoisen jokerin sinne. Että tämmöinen jokerimahdollisuus voi olla sillä edellytyksellä, että mä saan tähän ympärille ne nuoria jätkiä, joista niin kun mä mainitsin, että haluan Ortion siihen, kun se on mun vanha varakapteeni, niin mä tiedän, että se on saatana niin riittävän kokenut kiekkomies, se on helvetin hyvä pankoskoutsi, Aitola, joka on tämmöinen intohimoinen saatana niin tulevaisuuden kyky, joka pitää tämän pelaajan ruletin niin kasassa, Se tietää se osaa saatana, ja siellä on miljoona kontaktiin. ja sitten se on helvetin hyvä videoiden kanssa. Ja sitten mä sanoin, että nyt mä haluan tehdä semmoisen jätkän, että meillä on niinku mularipuolella. Että meillä on niinku Ei tarvi olla täyspäivänä, mutta täytyy olla äijä, joka saatana hoitaa maalivuodit. Et mäkin silloin hommasin niukkoselle ja tuon Makkoselle ton on sieltä, mä näin sen että kun vuorion tuli saatana, niin jätti sen ihan yksi. Ja sen sijaan, että se olisi niinku pelastanut firmaa, niin se alkoi saatana huvataan kun seulaa. Ja mä hommasin sen kuukaudeksi ja silloin mä vaan päätin, että jos... Sitten jatkan tässä, niin kyllä meillä on se, oltava maalivahtivalmentä, koska meillä kävi silloin semmoinen tilanne, että Tommi Virtanen loukkaat meni menin pohjalla. Siitä summa summarum, sitten me ollaan jossain pääsiäisen aikaan, silloin hallitus vaan päätti, että täällä Jokerilla lähdetään, että asia selvä. Mä, mä kokonaan näin jätket, otin siihen hortion, Aettolan, Kinnusen ja sitten vielä mä hankin varat semmoiseen meidän osa-aikaiseen. Fysiikkakuntien niemelleen se, joka on samalla kuin minäkin ajattelee ja toimii eri lailla. Amerikassa kouluttaa tuonne entinen tutomaalivaattori. Nuori jätkä, ihan poikkeukset saatan ajatukset. Paja on tuossa normikeskuksessa. Neuvottelin ja diilit, tuon pakan kasain ja sanoin, että hei, sit lähdetään. Sitten sanoin hallituksille, että ihan minimi on siinä sitten tota 300 ja sitoudu itse siitä hankkimaan niistä 300, noin sataa varoja. Ja voin sanoa, että yksi vuosi. Niin mä niin näytän näille kaikille, että mitä tarkoittaa niin nykypäivän valmentaminen niin, että sitä johdetaan saatana niin kuin Ei selitä, ei vitise, ei kitise, vaan vittu toimi, Keskittyy oleellisen. Nyt ollaan tässä. Mä luulen, että aika moni muukin on samaa Tutolla on siis kuitenkin Pyrkimykset ylöspäin ja liikaa, niin totta kai nyt kun tämä aika alkutekijöistä lähdetään tätä uudestaan rakentamaan, niin töitä vielä on. Mutta millaisen su aikataulussa mielestä tuosta olisi mahdollista saada liikakelpoinen organisaatio? Vuodesta kolme. Tuota, nyt täytyy muistaa se, että jo tänäkin kautena taas liikakarsinat järjestetään. Niin sinä päivänä kun tota noin, niin meidän hallitus ilmoittaa mulle, että Meillä on. Kun mä sanoin, että, että sportin, mä vein 600 000 siinä että se oli senttimetrin päässä. Mä oon pannut tähän 300 sinä päivänä, kun tota, meidän hallitus sanoo mulla vaikka saatana huomenna, että nyt meillä on varaa erottaa tuohon. Sulla on tästä eteenpäin 200-vuotiaan pelaajahankintoa, niin mulla on kandidaatti siihen noususti ihan, ihan samantien. Ja jos sitä signaalia ei tule, niin sitten se siirtyy. Niin se vaikeampaa mutta alle sen se ei ole. Että itä, itä, tota no, niin kyllä tämä sen verran on Formula 1, mm. että vaikka Kovalanenkin on kova kuski, kun se sitä vihreätä vaan tökkii siellä. Kyllä se edellyttää, jos se joskus on paljon, niin kaikki muut saatana ajaa ulos. Mm. Ja tässä ei oikein sitä että kaikki muut saatana 11 ajaa ulos. Ei ainakaan liikaa sinussa. se. Mm. Kyllä siis täytyy sitten kuitenkin, niin sanotaan, lahjakkuutta myöskin olla, sen opetus ja, ja sen koutsaustyön, niin kuin hoillaan. Sitten kun pohjohtaja sanoi, että tarvitaan, Enemmän, niin sitten vaan herrat hank hankkii muutaman rubelin tahoja. ja että katsotaan, että tulee saatana englantiin puhuva oikea laitahyökkäyksen, joka on kiskasen verkko, Ei se ole vaikeampaa. Tai ylivoima pyörittää tohon Riku, väkipara jokeri Ainori ja huippulaajakas raumamies tai uuden Sen tilalle tulee tota, noin, semmoinen pakki, kun liikkuu tai joku Cory Murphy. Niin Mullakin on vähän kivampi sitä klubitakki suoristella tuo aiti, jos kun sanoo yliuomaan, että Antti, et tulee Murphy, antakaa sille viivaa, niin se heittää vähän korvalehtiä ja ampuu saatella tuolla tulitikku-laatikkoon. Riku onkaan viisi jo heittänyt, niin, mutta se on kuitenkin hiukan eri juttu. Mutta niin kuin sanottu, niin nyt mennään pala ja me ollaan matkavohdissa ja sen mä oon oppinut tässä, että tota, mun lempilause on mikä estää. Siinä aurinko aatoksia, tiukkaa asiaa jälleen kerran, kuten häneltä odottaa sopii. kyllä täytyy sanoa, että Tamistolla on montaa mieltä, mutta... hän oli sun seurassa? Sitä kuitenkin on ollut tavallaan... Täytyy sanoa, että nuorta poikaa vähän jännittisihminen haaste. Joo, joo, siinä oltiin viedäkään ja herrastavalla monta mieltä, mutta onhan se kunnioitus herättää ahmoja. Siis tietynlailla, niin... Täytyy arvostaa tota drivea, millä hän vetää. Ja mun mielestä erittäin hienoa tuossa haastelussa on se pätkä, missä hän... Avaa koko prosessin juurta jaksaan, ihan ensimmäistä puhelusta lähtien, että miten hän päätyi ja, ja tota no niin Tekee kyllä hyvä tunni. On, on nimenomaan omalla persoonallaan on tuunuttu hommaan paljon, paljon lisää. Mutta sitten voidaan mennä tähän toiseen, toiseen persoonaan, joka siellä kans, julkisuudessa kans touhuilee. Niin Nuoremman polven toimitusjohtaja Santtu Kiili. Kyllä, ja tästäkään haastattelusta ei todellakaan vauhti eikä avoimuutta puutu. Ei, mä tykkään tästä, miten hän, niin kuin, hän kertoo avoimesti, miten asiat on. Tutolla on hienot visiot tulevaisuudesta ja aika näyttää, miten ne toteutuu, mutta tota, päästetään herra Kiili -ääneen. Kyllä. Kuinka tosiaan Tuton pyrkii takaisin ja millaisilla aikataulilla? No sanotaan näin, että, että askel kerrallaan, että eihän me olla siinä mielessä, missä takki auki, että me nyt liikaa ja nyt on ensi vuonna pelataan liikassa. Että oikeastaan toivottavasti ei pelattaisi liikassa, mutta sit vasta harvinaisen pulaan oltaisiin. Mm -hmm. niin ei se ihan realismi ole kuitenkaan vielä. Teihän, siinä on monta tekijää. Siinä on Siinä budjetin pitää olla valtava suuri ja pelaajat pitää olla eri tasoisia ja siis niin halli fasiliteetit pitää olla erilaiset ja 3000 hallissa ei voi pelata. Ja mä uskon kyllä siihen, että markkina-alue vetää kaksi liikaa, vetää kaksi futbysjoukkuettakin. Ei, kilpailu on kovaa ja veristää näin, mutta kuitenkin se hyvällä tuotteella ja laadukkaalla touhulla niin kuitenkin pärjää. Että ei se mikään mahdoton aihe tuossa, mm. mutta ei se nyt tuossa sanota, että ei se nyt ihan heti tämän päivänkään asiaa. Meillä on niin kunnianhimoa niin todella paljon siihen nähdä, että me halutaan niin pelata voittoja, ja me kerrotaan, että me pelataan mestaruudesta joka vuosi. Mies riittää ettei me lähde pelaamaan niinku sijoist 4-7, niinku joku Raapuriseura pelaa. Vaan niinku siis kyllä missä puhutaan, että on ammattilaispelaajia ja ammattilaisorganisaatio, niin sun no. pitää aina pelata voiti, jos semmoinen semmonen tiimi. Jos voitetaan mesti, niin se on se meidän tavoite, se on se mahtavaa. Oikeet meillä on ollaan neljän parhaan joukossa, niin sekin on niinku fine. Jos me mitä oli hyvää, ja jos voitetaan koko paskaa ja västää liikakarsin, se tulee turpaan kunnolla, niin sekin on fine. Tässä luin ihan, tää, on noin, tää on tästä. Haluaisit tarjouksen mutta se no. sitten hylättiin kaupungin toimintaan. Koiko se että tämä oli takapakki tällä? Se oli takapakki, enemmän se ei ollut tää takapakki. Vaan se oli takapakki tää meidän niinku, ansiota logiikan. Eikä... Äh, siis tää... Siis moni tietää ja kattoo jääkökö seuraajan talouksia, niin nehän niinku, tosi huonoja. Siis jääkökö ei oo bisnes. Sen tietää, ei se oo liigas, ei se oo futiksis, ei se oo... Niinku, ei se oo mestiksis. Kaikki on niinku pu yhtä pulas Suomessa. Hyvin, varmoja voittoa. Hyvin tai vaikea bissi. Sen takia tämä pitäisi rakentaa niin, että meillä on erilaisia alkoi Jääkiekko vie kaiken, se on kallista. Ja me pitää olla tulonähteä jostain muualta kuin jääkeos, koska se yhtälö on niin piruhankala. Ja me on tehty meillä on tutulousinen yhtä, kun kupittaan palvelu, mikä pyörittää erillisenä kupittaa Jäähalli ravintolatoimintaa, mikä no, on jo. meidän oma, missä me saadaan selkeästi oma tulolähde, mikä on hyvin tuloksellinen ja hyvä. Se yksikkö pärjää. Nyt me ollaan perustama suuttaa yhtiöä, tämmöistä maino mainosmyynti- tai medianmyyntiyhtiöä, niin ruvetaan myymään niin erilaisia mainospintoja ja sitä sun tätä. Elikkä selkeästi edellytetään näitä erilaisia tytäryhtiöitä, jotta me saadaan jostain rahaa, jotta me pystytään pyörittämään ja Katto Helsinkin Jallista, niin jalliksella on loistava idea, että se tyyli, että sulla on oma halli, missä on konsertteja ja tapahtumia. Sieltä se rahaa tulee jokerit vielä kaikki. Mm. Tämän, tämän niin logiikan taustalla on se, että me oltaisiin haluttu ostaa tämä jäähalli sen takia, että me oltaisiin järjestetty ää, tapahtumia, konsertteja, ää, messuja, kokouksia, erinäköisiä tapahtumia. Meidän halli on parhaalla paikalla tulossa. Keskellä kaupunki voi tulla käveillä, voi tulla autolla, voi tulla bussilla, juna tulee viereen. Ja, ja Kupitta halli on kaupunki rakensin sen se monitoimihalli ongelma on siinä, että loppu rahat, että tehtiin, se on vieläkin kupittaa monitoimihalli, mutta siellä ei ole niin mitään monitoimihallin mahdollisuuksia, siellä ei ole siirtävää lattiaa, siellä ei saa pois, siellä ei päätyverkkoja pois, siellä on ei ole eikä Eli se, se ei ole niin kuin monitoimihallin, vaikka se kulkeaisi nimeä. Mm. Tässä olisi pitänyt tehdä että valtavat investoinnit, että sinne saadaan sinne halli lattia ja nämä kaikki fasiliteetit, jotta se voi järjestää kokouksia, konserteja, tapahtumia. Ja jotain muuta kuin lätkää. Mm. Ja hallin käyttöaste, mikä on alle 40 prosenttia, niin se on. Niin se on niinku petollisen huono yhtälö kaupungille meidän mielessä, kaupunki maksaa tuommoista iso instassi pitää pystyssä tukesta aika isolla rahalla ja se on mm. meidän... Niinku, me pää, yksi, yksi vuokralainen ja meidän, niinku, meidän me pelataisiin siellä lätkää. Mutta mm. me voitaisiin ottaa, me itse saatu, olis niinku siis tässä nostaa sitä käyttöä mm. ihan eri niinku, vinkkeliin. Mm. Ja tämän, niinku, tämän takia me ei ollut tappio tavallaan tälle meidän ei missään nimessä, vaan mm. se oli niinku, tälle ansata logikalle. Nyt me ollaan kyllä sinänsä päästy niin kaupungissa, päästään keskustelemaan siitä, kun on päätökset, että ne ei myy sitä. Et, et kun nyt kun se on heijastalle, heistä myy. Nyt me että et me odotamme evottelee, miten he investoivat sinne, jotta me saataisiin yhdessä tätä käyttöastetta niin nostettua siellä hallissa. Mm. Koska Turussa on Longo, Turussa on Karibia, Turussa on Turkuhalli, mutta se on 3000 hengen paikkaa, ei ole vielä. toinen menee 3000 hienosti. Korjattuko sille väärän sanotaan, että 10 miljoonaa tarjota, mitä tuota Aika vähän. Tätä rahoitusosia tulee. Sanotaan näin, että tuton taustahistoria, niin mehän ollaan niin siis vanhoinen työväenseura. Seura. Se, niin seura. Meille ei mitään jo 10 miljoonaa. Meillä on ole pitää kyseleekin, että miten semmoinen mappi on, missä on 10 miljoonaa. <hysy> <hysy> että sitä mappi on näkynyt Että miljoonaa. <hysy> <hysy> tää on sille tota haastavaa. että me ollaan osakeyhtiö nykyään, eli meillä me vuosi sitten, vuotta sitten järjestettiin uudestaan tää Meillä on varakkaat omistajat, Vaister ja Salmella. Ja heidän avullaan totta kai tätä olisi pystytty rahoittamaan. Ei tämä niinku pelkästään tutu, he omistaa tutoon, niin niistä kautta he omistaa myös tämän, he seuran, niin omistaa myös niinku, tätä toimivaltaa tässä seurassa. Tavallaan käytännössä sitä kautta tätä rahoitus olisi pystytty järjestämään. Jee. Vain, vain ja rahaa tietenkin, mm -hmm. eikä ei kennellä niinku 10 miljoonaa laittaa. Mm -hmm. Mutta toisaalta se on hyvä investointi, se on se halli, koska se on uusi, se on hyvässä kunnossa. Keskeä kaupunki ja se kiinteistö on oikeasti sen arvona. Et se, on maksettu, se on maksanut sen verran ja tietenkin siinä on määrätty poistoja ja tehty, mutta se, se tase-arvo on niinku aika realismi sitä luokkaa. Mutta ei, ei se niinku, säyttää arvoskin hyvin vielä. Et, et se on niinku sinänsä ihan hyvä sijoitus. Meillä oli tässä sellainen case, että me olisimme haluttu jatkaa samoille ehdoilla vielä, kun ihmiset ovat väärän käsityksen, että me otetaan tutollessa ja tutorupa yksin pitää, vaan me oltaisiin sama jääaika kaikille, kenen nytkin on, taitoluistelijoille, ja repsilille ja, ja muille toimijoille siellä, niin kuin Et se ei solu vaan pelkästään, että se on niin kuin, Joo, nyt on tuto ottaa sen ja nyt loppu jääaika Ei, vaan me tatti nimenomaan se, että me taataan sama jääaika kaikille. Juh. Ainoastaan mitä hinnat olisi ehkä pudonnut, koska käyttöastot olisi parantunut. Mm. Tähän on niin taloudellisesta tilanteesta, tällainen ulkopuolisena niin on ollut pakko kysyä varmaan siihen vähän sivusikko, että miten se voi olla näin, mutta että tota, että et kuitenkin niin taloudellinen tappey oli, on nyt nyt viimein aika että roima, niin. roimani. Miten no. silti, silti, tällainen ulkopuoli näyttää, että pikari on siellä niin kuin muuttunut, että miten tu tolo on varaa mennä näin? Niin kuin viittasin äsken siihen, että oli, niin kuin me tehtiin että osa on täällä tammilla tämä takana, Joo. ja Mutta saatu uusia omistajia. Ei nämä kaksi pelkästään, mitä äsken mainitsin, vaan niin muitakin uusia omistajia. Ja sen omistajan suhteessa auttamalla on saatu niin annella raha tähän niin yhtiöön. Meillä ei ole velkaa, meillä on lainaa. Ne puhut puh puh puhtaasti niin velaton yhtiö. Mikä on tärkeä? Ja tärkeä on vaan se, että näille sijoittajille, että jotta me pystymme pitämään niin tämmöistä, jos, jos se toiminta on liian pientä. Sanotaan näin, että se on ennen ollut tutossa ollut sellaista, että on tehty se liian pienellä. Mm. Meillä on pieni pelaajapudetti, meillä on pieni, meillä on varaa henkilökuntaa, meillä on niin koko ajan pieni. Niin silloin se ei koskaan pääse niinku mihinkään. Kun rakentaa kun ruvetaan rakentamaan niinku, ilmiötä tai niinku isompaa konseptia, niin se vaatii pääomaa. Se vaatii sitä, että nyt pitää niinku satsata, nyt pitää ruveta laittaa paikat kuntoon. Meillä on tänä vuonna investoitu halli yli 200 000 euroa uusiin ravintoloihin, uusiin aitioihin, uusiin palveluihin. Meillä on palkattu tänne uusi työntekijää. Niin että et se, et se toiminta lähtisi, niin meillä on miljoonan liikevaihtoa tavoite tänä vuonna. Ja jotta se lähtee päästään sinne miljoonaan sieltä niin kuin kaksi vuotta ta ta ta taakse, niin se oli 400 000. Ja tänä vuonna se on miljoona. Eli mm. et, et se vaatii niin kuin panostuksia, jotta se on riittävän iso, jotta me saadaan riittävän iso yhteistyökumppani. jotta me ollaan vakuuttavia, jotta me ollaan niin kuin näin. Ja se on vielä, että sitten tässä niin kuin taloudessa on tärkeä, että me ei tehdä sitä velkarahalla, vaan jos me löydetään sellaisia sijoittajia, ketä näkee, että hei, tossa kannattaa olla messissä, on makea juttu, tehdään Turkuun helvetin hieno h tossa on 20 000, tossa on 10 000, tossa on 50 000, et järjestäkää tämä homma näin. Taustan on siis tullut nimenomaan omistajia, jotka uskoa tutoon niin. ja niinku, mm -hmm. jollekin 10 000 on paljon, jollekin se 10 000 ei ole yhtään mitään. Et, et, se käytännössä mihin sijoitan, sijoitat? Sijoitaaks sä niinku sen, ä, kerrostalo, ostaks sä kerrostalo kaksi, on 300 000 keskustasta, mm -hmm. aleteks sä tutoon niinku 50 000 ja pitkään niinku, pitkäaikaa hauskaa ja pääset vaikuttaa siihen se, se on niinku sun elämäntapa. Mm -hmm. Ja me pitää luoda sellainen kulttuuri, että tämä ei ole mikään, joku ei ole mikään bisnes. Vaan ihmiset, ketä sijoittaa tähän, niin huomaa, että jumat suikka, tässä on hyvä meininki, me tehdään Turkuun jotain muuta kuin pelkkää niin kuin välttämättä bisnestä tai me tehdään niin kuin, me päästään mukaan sellaiseen, missä niin mis muutkin jotkus ole oleva. Ja, ja nyt kun me ollaan kautta tämä meidän toimintaa, mitä me ruvetaan saamaan, täysin vakuttunut siihen, uudet yhtiöt tai mediamyyntiyhtiöt, ja tämä kupittaan palvelu, ravintola ravintolatoiminta rokkaamaan, niin tämä tulee toimittaa tämä firma niinku ihan ilman niinku sitä mm. pääomistajia niinku, tukea. Mutta toisittain, me tarvitaan sitä sitä me ollaan saatukin, Ja se on meidän selkeä strategia se, että me rakennetaan palaajat mestikset, että mestistä se on hyvä seura. Siinä me pärjätään mestikset, vakautetaan tämä meidän toiminta, ja jos me mennään joskus liikaa, niin sit se on taas niinku, niinku toisen, toinen tarina. Niin, Mutta to. meidän, meidän miljoonan budjettiverustepsin 5 miljoonaa, niin siinä on kuitenkin niin iso heitto, mutta käytännössä tarvittaa sitä ihan niinku yhteistyökumppanitasollakin. Ennen kuin tyyli tutossa on ollut yhteistyökumppaneina niinku pienempiä pk-yrityksiä, mm. ja on niinku työväen, työväen tausta yrityksiä paljon ja pieniä, ja. Et tyyliin me saadaan laitamainoksista saatu 500 euroa tai 1000 euroa, niin nyt me pyydetään siitä neljä, kolme tonnia ja neljä tonnia. Me saadaan Marlin, ikään Tepsin pääyhteistökumppani katsoa, et niinku että jumaa, minulla on mennään tonne. Eurosportti, mikä on maailman suuri urheilufirma, otti yhden seura Suomesta, meidät, ei ketään muita. Sen takia kun täällä on, meillä on hyvä julkisuuskuva, me ollaan semmoisessa rakettikiirrossa, että nyt niinku tos puhutaan, tossa pöhistä ja tos kannattaa olla mukaan, koska tossa tulee vielä jotain. Eikä niihin, ne mennyt valmiiseen pöytään niin muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, vaan niinku ne haluais olla tässä mukana. Ja tämä kertoo siitä, että, että sitten kun me saadaan fonettaa Heseen veikkausta niin kuin Marliin, Eurosportteihin, tämmöisiä, mitä muille ei ole. Iso, niin se antaa meille uskottavuutta tähän touhuun. Ja sitä kautta me saadaan tämä niinku askele taas niinku seuraavaan tasoon. Ja. Kun Tepsi on tässä kaupungissa vienyt kuitenkin kaikki rahat ja tuttu ei sanonut mitään, mm. siis iso isosinkelissä. Niin tää niinku se yhteiskumppani, me ollaan edes vuonna me saatiin 150 000 euroa kerätty yhteiskumppani rahaa. Ja, ja nyt yli meidän tavoitteemme kerätä 600 000 ja Tepsi kerää 3 miljoonaa. Niin se on niinku tavallaan tämä sadastuhannesta, toinen vielä satatuhalta, toinen kerran 3 miljoonaa, niin mm. että me päästään sinne 3 miljoonaa, niin meidän pitää tehdä tämä pala kerrallaan. Tämä, nyt tämä investo, omistajien investoinnit niin tähän yritykseen on just sitä, että me päästään joskus sinne taistelemaan niistä niinku paremmista ja väistä. Ei sitä voi muuta rakentaa. Ja niin. niin velalla on turhaa. Vel, velka on niin kuin viimeinen tikki tavalla, että saat ja. velkaa jonnekin pelaajiin tai jonnekin ei, ei, missään nimessä. Vaik se, vaikkakin se kuulostaa kauhealta, että okei, 370 000 tuli niin nyt turpaan. Viime kaudella, edes kaudella tuli varmaan vähän vajaa saman verran, vai mitä mahtoi tulla. Tämä on tavallaan tämä, että me puhutetaan nyt vaikka nyt ihan oikeasti puhutaan rahoista, eli vaikka nyt puhutaan 300 000 tai 200 000 tai 500 000 tai 400 000. Eihän ne maailman isompi. Siis, ei tämä mikään niin kuin, siis. Stura Enzo, 8 miljardin liikevaihto. Kuitenkin ne on sinänsä aika pieniä. ja kerätään pienet markkinoita, niin on isoja siis rahana on isoja. Mutta se on tärkeämpää meille se, että toiminta pyörii, kaikkien palkat pyörii, toiminta kehittyy, me tämä brändi ulospäin kehittyy, En on mukaan, katso, jumat suikkaa, noin varusteet päällä, bensiin hyppii, kesää DP täällä, on varmaan kovin ja se meidän niin brändi vitsi kasvaa. Se, mm. että jos sen Wimservill viim on 400 000, niin se on tavallaan niin kuin, miinusta, niin se on niin kuin meidän ongelma. Eikä se pitäisi olla niin kenenkään kannattajien ongelma. Ei mm. vaan niin nähdä, että hei, tämmöistä on. Mutta se totuus on siinä, että tämä tulos on, nyt kun me tehtiin tämä ansaitologian muutos tähän vuoteen. Eli tehdään niin, että kun me tulin tänne, niin mä haluan, että tämä niin yhteisö, me kasvatetaan yleisön koska Tää tämä -peli on yhteisöllinen peli, eli se vaatii ihmisiä me on Meidän tarvitsee saada 150 000 euroa lipputuloja tänä vuonna. Ja tarkoittaa sitä, että meidän pitää myydä niin aika paljon, joko me myydään 10 lippuja paljon, vitosen lippuja tuplasti enemmän tai kahdenkympin lippuja vähän vähemmän. Mm. me tehtiin tällainen tämä tausta, että me tehtiin 75 tutokortti mikä on toiminut todella hyvin. Meillä on viime vuonna myytiin noin 150 kausikorttia. Nyt me ollaan myyty 1500 kausikorttia. Siinä on mukaan tutokortit, kausikortit, legendaklubikortit, kaikki. Niin on oon kymmenkertaistettu se. Me on tuplattu meidän yleisömäärä. Me ollaan nelinkertaistettu tänä vuonna meidän ravintolamyynti. Näillä uusilla ravintola-investoilla, näillä uusilla aitioilla. Täällä legendaklubi, yritysklubi, siis niinku, o, Täynnä. Siis pökapeli. Siis on käsittämätön. Aitiot me myytiin loppuun ennen kauden alkuun ei saa enää aitoa kuin ensi vuonna. Tämä kertoo siitä, että nämä investoinnit kannattaa, koska silloin tästä tulee haluttu ja kiinnostavaa. Ja kun me ruvetaan hankkiin sitä, että me saadaan porukkaa paljon hallin se lipuhinta on halpa tämän tutokortin kautta 75 euroa. Niin sit meidän pakko ottaa se tuote, jotta me 4 400 tappio hävi joskus sieltä. Me panostaa siihen, että meidän ravintolapalvelut, yritystuotteet ja ravintolapalvelut on parempia. Ne on pikkasen kalliimpia kuin kritisoida, että meidän nakki maksaa euro 50. Se maksaa euron kaupassakin se sama nakki, vai se suomaisin eilen <gum> Elikkä, et täytyy, et Kaikki ei ole ilmaista. Mm. ei maksa työn yksikään nakki, koska uskallis, pupis maksaa kalja, vaparis maksaa 3,70 ja meil maksaa vitosen. Mm. hän käy tauolli omassa vaparis kalja. Fine. Se menee, että vapari, on vaparin työntekijä, palka, työntekijä et ei maksa 310 000 pelkät palkat. Tämä on helvetin kallis harrastus. Tää on oikeesti, se on niinku show tai teatteri. Ei ne teatteri kai elää pelkään niinku, pääsylipuilla. Ne mm -hmm. myy sinne ruokaan, juoma ja käsiohjelmaa ja kaikkea, koska tämä myyti koostuu niinku näistä ohjeistuotteista, tuotteista nykypäivänä, kun se lipuhinta on niin kriittinen. Joka. Ja vieläkin vaikka me lippumaksaa maksaa 20, meillä on hyvä show, meillä on maailmanluokan niinku videonäyttö siellä jäässä, mikä maksaa niinku oikein perkeleesti mm -hmm. suomeksi. Ja ei semmoista kellää Suomessa, että sä näytät videoja siihen ja pelaaja esittelyt siinä. Ja meillä viime vuonna oli semmoinen ongelma kuin viime vuoden tappio, kun niin, tänä vuonna Tomos tappioitu, niin, niin Viime vuonna tappio, tappio syy, yksi syytä oli se, että meillä oli lipuhinta alle 15 euroa. Ja. Meillä oli eläkeläinen, opiskelija, varusmies, lapsi, äh, pff, lehdistö, sitä sun tätä. Eli meillä oli 90 meidän normaaliin lipuhinnasta oli alennuslippu, jolloin me oikein lipuhintaan on 5 euroa. Mm. Keskiarvoisesti, kun on ilmaiset ja opiskelijat ja junnut ja kaikki pois. Mm. Niin, niin helvetille, sinulla käy tuhat ihmistä, jokainen jättää viitose lippuluukun, no 5 000, Jokainen jätti 3 euro ravintola osti yhden kahvin, 8 euroa. Mm. Tuhatti ihmistä 8 tonnin myyntiin, no sit on 400 tonnin tappio. Mm. Pohti pitää olla sehän, että me 30 tonnin lipputuottoihin, Sit kun me saadaan 2,5 tuhat hallia, jokainen maksaa sen 15 euroa tai mikä maksaakaan. Niin sit, sit me ruvetaan olla niinku ytimes. sitten ne jättää vielä kympi niinku ravintolaan, kun on hyvät palvelut, hyvät hodarit, ottaa pari kukkoa, mm. lähtee kotiin. Sitten sit se on niin se bisnes on siinä. Tämä ajatustason muuttaminen tutossa, mikä aina se on se, niin että tuton pitää ehdottomasti olla ylpeä itsestään, Et ei tämä mikään saatana loseri seuraa. Tämä pitää oikeasti olla niin, että me on hyvät tuotteet, hyvät palvelut, ne vaan maksaa vähän. Mm. Tutokortit pääsee 75 euroa, 2,5 euroa per peli. Ja voit ottaa vain komaatevään näistä raskista niin ei sekään haittaa. Mut se, että tullaan porukalla paikan päälle, mut ei niin potkita. mä en ymmärrä sitä kritiikkiä, että meitä nyt on kalliit. Aina pitää olla parempi pelaaja, aina pitää olla parempi valmentaja, aina pitää olla parempi palveluja. ei saa maksaa mitään. Mm. Se on niinku tässä perseestä. Vaan se pointtipito on näin, että nyt meillä on hyvä teatteri tai hyvä leffa tai hyvä ravintola. Nyt ravintola on ravintolassa pippuripi, niin se maksaa jotain. On mm. paremman viiniä, niin se maksaa vähän enemmän. Ihan sama antitologiikka. Eli parempi tuote, se maksaa vähän enemmän, mut sulla on silti mahis tulla niin pienemmän hinnalla. tyli tutokortilla. Niin, eli tutopyrkii nimenomaan. Niin Uusille niin siihen, että tämmöinen vähän niin kuin, miten se sanoisi. No varmaan hyvä verkko, mitä liikesaraman lukkoja tämä RTO kautta Tämä onkin tämmöinen ajattelu. Niin, se pyörii omillaan. Sitten. Kyllä. Eli tämä ehdottomasti, ei tahtoa, se, että tämä jääkiekko pyörisi omillaan, mm. siis se on se tahtotila, siihen me pyritään. Ja sitäkin me tehdään mm. niin, että TUTOHKEY OY pyörisi itsellään, että me kattaa tämä tuotot. Äh, ravintola tuolta pääsylippu gate money niin sanotusti, niin mm -hmm. nämä kolme yhtälöä kattaa sen miljoonaa, jos meidän miljoona on budjetti. Mutta tänä päivänä, kun se on tällainen, että meillä on puoli vuotta tuloja ja 12 kuukautta menoja. Mm -hmm. eli maksataan ympäri vuoden palkkoja, mutta meillä on vain kuusi kuukautta pelejä. Mm -hmm. Niin tää, tää niinku, miten me saadaan tämä niinku yritysten, niinku yritysten tilanne, mikä on kauhean hävin, niinku, ja jakajia on paljon ja niinku sponsoranat on pieniä. Me pitää keksiä uusi juttu, että millä me saadaan tyyliä. Me tehdään keväällä, nyt kevällä myydään ensi syksy yhteistyökumppaneita. Meidän pitää myydä se niin, että okei okay, me tehdään diili, että okei okay, me saadaan tuolta viisi tonni, mutta se maksaisi jo ensi vuoden tammikuussa. Näiden uusien yhtiöiden taustalla on se, että me saadaan sitä rahaa tänne niin kuin ympäri vuoden, me saadaan niin kuin huhti, touko, kesä, heinä, elo. Niin. Niin kuin virraavirta tänne. Se tekee tämän median myyntiyhtiö, yksi ja meillä on pari muutakin ideaa, mitä me ruvetaan tekemään, jotta pärjätään tämä niin sanottu kesäkausi. Tämä tuto brändi on yhdeksän vuotta vanha. On hirveän perinteinen, pikkasen poliittinen historia painaa meiltä tässä näin, ja että meillä on menestytty, vaikka me yksi bestarus saatiin, mutta silti meillä on semmoinen Turussa. Siis me ollaan niinku se kakkonainen. Mm. Ja nyt niin kun tätä ruvetaan nostaa. sitten kun me tyyli saadaan Plankkoon kattoon tuton pelipaita ja tuton Pipo siistimpi kuin Tepsin kohiseva kansatakki. Et, et se kääntyy tämä ajatusmaailma. Et mm. jumalauta, tää, niin tossa on makee. Mulla on sama idea tää kun ä, Haavistolla oli presidentinvaalais. Elikkä pitää saada sellainen miksi, miksi haavistus sai miljoona ääntä? Se, siis se sen takia, kun se puhutteli erilaista yleisöä, se haki eri tyyppejä, Siinä oli mielenkiintoisempi linja, se, kaikki teisivät, että Sauli voittaa, mutta mm. siellä oli muusikot, siellä oli taiteilijat, siellä oli kaikenlaista omaa porukkaa sen takana. Se sai miljoonaa ääntä Suomessa, se on helvetin paljon. Mm. Taas esimerkiksi miksi Apple voitti Nokian kännykät? No sen takia, kun se oli mielenkiintoisempi, erilaisempi, ei se aluksi ollut isompi, mutta se oli niin kuin se kasvu satana ohi kun se oli mielenkiintoisempi. Mm. Me tästä samanlainen. Ei kukaan muu seurannut, että tämä kiakko kiekko yhteisö kiekko-maailma, kun mä ulkopuolella, niin näkee, että tämä on täynnä normeja, ihan väsyneen normeja. Tiedetään etukäteen, mikä musiikki, tuleeko tulla halliin ja koskaan. Sitten alkaa se pelaa esittely ja sitten tulee tämä ja toi ja toi. Se menee se kaavan mukaan. Ja mitä enemmän sitä voidaan rikkoa, niin sitten tulee mielenkiintoisempi. ihmis puhuu siitä, että Tamminen laittaa Rusetin kaulaa, niin kuin äämmänkin koko on Se kertoo siitä vakkiintunesta maailmasta, että aina pitää tehdä samaa tavalla. Tämä on sellainen, että me kilpaillaan täysin teattereiden, leffojen, Kaikkien ihmisten vapaa-ajan kanssa TV-ohjelmia, sieltä tulee Bondi-delkkarista, niin miettii, että katsotaan bondi telkkarissa vai katsotaan, että tuton vai me mm -hmm. Kyse ei saa olla siitä, että onko se tepsi pelaa liikaa, ja me pelataan mestissä. Puhe on vihitteestä. Eikä me kuluttaa aikaa ottaa pari taliota perheen mukaan tai asiakkaiden kanssa tai muuten. Ei siinä väliä, että mikä se. Lähden tärkempi asia on se, että onko se millaiset palvelut siellä on, millainen sijainti siinä on, mistä mä voin ostaa lipun, onko se helppo ostaa, onko se vaikea ostaa, miten sinne pääsee. Tämmöistä olennaista, onko se niin mielenkiintoinen. Mm -hmm. Ei se, että, että se, jos tehdään pelkästään niin jääkiekko kannattaa tuto kannattaja tasaporukkaa, niin, kannattaja, tasaporukka, niin se tuntuu kannattaa porukkaa aina se 400, mm -hmm. ketä on aina pelissä. Satotaan, paistetaan, maksoi lippu 50 tai 50. Niin, nyt on pointti, että me haetaan sinne koko peliin kahta 000 uutta katsoja, ei koskaan käynyt kupitta tai koskaan käynyt tuton pelistä tai koskaan käynyt jääkiekko ja. Tässä on se haaste, minkä takia me ollaan siirretty esimerkiksi meidän markkinointi-urheilusivulta mm -hmm. siihen et Turun etusivulle, missä on niin teatterit, ja ravintolat ja, ja. muu vapaa -aika, Koska niiden kanssa me painitaan. Ei siis just tätä tota, mä itsekin it, ajattelen, että tässä kaupungissa riittää, sille viiden eurolle ottajille. No. Siitä Onno, siitähän siis, nimenomaan taistellaan. Just näin. Ei, ei, ei me voida katsoa sitä niin, että me tehdään jääkiekkoa, faneille jääkiekkoa. Mm. Koska me tehdään se jääkiekko-faneja, me saa lisää niitä jääkiekko Me ei mikään mikään niinku New York Rangers vaikka meillä on samanlaiset vaatteet. Meillä on niinku halli aina täynnä. Mm. Ei helvetti. Meillä on neljästä tai 500 ihmistä aina hallissa. Me ollaan tekee töitä, me saada sinne 500. Nyt me ollaan tehty sitä, me ollaan lippua. että me ajatellaan vapaa-lippujakin, me ajatellaan tuton peliin tuhat vapaa lippua, niin, että joku pitää hakea se, että sä haet jostain, että se ei tule missään postissa kotiin vaan sun pitää niinku oikeesti käydä se jostain luukulta, että saisin kaksi lippua tuton matsiin, mm. saat, ole hyvä. Niin näistä tulee 15 prosenttia niinku halliin, me ajatellaan tuhat, tulee 150. Mm. mistä se kertoo? Se kertoo siitä, että vittu että eihän tämä kohe niinku vahva brändi on vieläkään, että jos sä niinku meet hakemaan, se kun kutsutaan vaikka teatteriin. Niin. Ja sen me katsoo teatteria tai leffaa. Ja että liput leffateatterista, mennään leffaan ja niin sitten te vittu, että meikkää. Mm -hmm. Että et jostain se kertoo, että ei, se niinku, ei niitä viedä käsistymiseen lippui niin. vielä. Ja mm -hmm. meillä on niin kuin paljon töitä sen kanssa, että me saadaan niin uusia ihmisiä käymään. No. Koska palautetta, kun ne ihmiset on käynyt, ne on tullut katsomaan, ne on päässyt Jespendiin, kävin tutomaan tekstiviestiä ja sähköpostia, palautetta on hämmenty hyvin. Ne sanoo, että Jumala että jumalauta oli siisti. Mietin, tämmönenkin palaute tuli, että hei, oltiin katsoa perjantai mm. peli, 10 maali, kolme tappelua, yksi ulossa jo, ä, kukko oli happy houris, kolme euroa, hyvät lihapiirakat, käveltiin kaupungin, niinku näin. Mm. Mitä muuta voi lätkäpelistä, kun ta, tarvii olla, niin kuin, kun nämä elementit, että on hyvä peli, 10 maalia, kotijoukkue voittaa, pari kähyä, ja otetaan kukko istuillaan päätöravintolassa, sitten kävellään kaupungin, mennään baariin. No Tätähän se on. Ei se ole niinku sitä, että keskialueen karvaus, kuka siellä Töttöstön tai Möttönen tai Carlsonin tai Carlsonin peli pelaa. Se, se, se, niinku, se on meille jääkijakkoasiantuntijoille, mm. niin se on joku lisäarvo. Näetkö tässä kaupungissa on tämmöistä niihottuvia nukkuvaa tutolaisuutta. Ihan varmaan. Pitäis, varma. pitäis herätellä. Ihan varmaan tosi paljon. Tuto on 90 vuotta, vaikka teksin puhun, että 90-vuotisena seuraavaan, tutokin on sitten sama ikäinen. Ja Siis tää emotuto. Mm. Ja jotain, äh, siis tää kaupungissa mä väitän, että siis lähes jokaisessa perheessä tai suvussa on joku isoisä pelannut pingistä jalkapallotutossa. Mm. Tuto on niinku hemmeti vaan, jos muotoisi joku Kalajoen loheet, niinku perustettu uusi firma mm. ja uusi seuraa, meillä on niinku tyyli, nähdään hän niinku Tepsia ja Interi. Interin kannattajakunta on nuora nuori seura, se on uusi seura. siellä ei ole semmoista, niinku, vaan kuin mitä. Sosioetupsi putkeiksen kannattaa, kun on niinku tyyli, niin Keski- ja paljon vanhempaa ne on niinku perinteisempää, perinteisempää, on ihan erilainen. Tässä interdella taas nuorta ja tämä niinku mm. on niinku erilainen se kannattaa pohja. Ja meillä on tätä Turkulasta nukkuvaa, siis Tuttolaassa, siis Tutossa on 400000 jäsentä tällä hetkellä. 400000 jäsentä. Mm. Niin 400000 perhettä siis Suomeksi. Jokaisella on kaksi vanhempaa, se on 9000 tuhat vanhempaa. Jos ei ne vanhempien, vanhempien kannattajien jäseniä ja vanhemmat on kuollut. Mutta käy, jos kertoo sitä, että se on niinku, jos me lasketaan Turussa on vaikka 4 perheettä, perhettä, missä on niinku tutua nyt tällä hetkellä. Ja mitä on ollut taaksepäin, mitä on ollut niinku vielä taaksepäin ja taaksepäin, niin tämä kaupunki on täynnä, täynnä tutolaisia. Ja niin se, se on vähän siihen. Tässä tutuana organisaatiossa ei ole ymmärretty sitä, että tämä vahvuus tulee siitä, että me ollaan niinku yhtenäinen seuraava. Tässä on tehty paljon, täällä on ollut Tutohokke OOU, tehnyt omaa jääkiekkojuttua. sitten meillä on pingis ihan oma, sitten meillä on valtakunnan parhaat Suomen ja Poismaiden parhaat vapapainijat, ne tekee ihan omaa juttua, Futis tekee omaa juttua tuon nurkassa. Tässä ei ole tavallaan semmoista niinku yhtenäisyyttä tässä seuras. Me mm. on koettu, kakaan, kun Tutohokke OOU on ollut semmoinen, sillä oma historia tähän yhteistyöhön liittyen mikä näyttää, että on tatanikaa niin vai määrittelevä vai me nyt tavallaan olla, me ollaan niin koko voima eikä me on toivaria niin ja Enrikas kertaa niinku taas tutoon johtaja sen kai järjestettiin nyt tutoristely niin että tulee kaikki lailiitot sinne lähdetään ristelemään ja jokainen esittelee vähän omia toimintoasia niinku tätäkenä ottaa hakeista niinku tähän tutoon koska yleensä mm. niinku on niinku yhdessä markkinataloudessa on vaan voima se että iso, iso on niin hyvä ja nyt sanotaan, että meillä on 4 500 hengen seuraa, että miksi me voidaan niin yhdessä, me ostetaan vaikka verskapuvut, niin miksi me ostetaan 4 verska verskapukua niin yhdestä paikasta, jolloin se yhden verskapuu hinta on niin 10 euroa. Mm. Nyt me jokainen ostetaan se oma sata erilaista joukkue, että ostaa jostain, kun makea veljen ristosaatana saa halvemmalle, jostain, niin se kusee niin siihen. Mm. Eikä ei ole semmoista niin konseptia, että hei, otetaan niin tepsifutis tekee kaikille kuuma verska, koko satana seuraa. Mm. Niin kuin näin. Niin silloin se on niin me saadaan isompi yhteistyökumppani tänne taakse ja tutustuisi niin kokonaisvaltaisemmin. Ei se, että tuto edustus meidän latkajatkin on joku kypärässä kuin mainos, niin sitä välttämättä vaikuttaa, että se on joku Futurist Day on ollut no Futuristen pelaajan niin peli sukkas se mainos. Mm -hmm. Välttämättä se ei tätä tarvita, mutta se voi tarkoittaa tätä. Eikä Miten me saadaan tämä tuto henki niin tässä kaupungissa esiin pois alla. Mä en halua sitä poliittista asiaa tässä niin pyöritellä, koska tämä nyt on, se on jo vanha asia. Että se on niin sellainen taustahistoria ja pitkä, eikä siitä pääse pois, eikä sitä tarvitse kokonaan päästäkään pois. Mutta niin ihmiset ei voi mieltää niin sitä enää merkittäväksi tekijäksi. Mm. Jos meidän pääomista tänä päivänä tutohokkeen on varmaan kovimmat kapitalistit, ketä niin tässä kaupungissa löytyy. Mm. Eli ei se tarkoita pelkästään sitä, mutta meidän toimisto on työväntalolla, täällä on hyvä paikka, keskellä kaupunkiin, niin tää, täällä saadaan olla ja tää on niin kuin, hieno, hieno paikka. Mm. Tämä on tämmöinen symbioosi. nykyään pitää elää ja ihmisten kanssa tulla erilaista ihmisten kanssa toimeen. Mm. Sen, sen takia mäkin tähän tulin, kun mä enää ennen ollut mikään tutolainen. Mm. Ja mä koitan että tavallaan, että mulla on omia ja semmoisia asioita, että saadaan niin kuin, nuorekkuutta, raikkautta, freesiä, ajatusta, tähän maailmaan, että ei tämä ei oo enää sitä, mitä tää on ollut. Mm. Se on eri, se on ollut niin kuin, 70-vuotias kunnallispoliitikko tulisi tähän toimitusjohtajaksi Demaritaustanen. niin sehän on saanut ihan eri erin kuvanne Ja Nyt on tärkeää, me saadaan tämä niin uusi raikas freesi ilme. Mutta on just kysymyksessä vastauksia, että kyllä, ja on paljon tuto ketkä nukkuu, ketkä ei uskalla tunnustaa sitä omaa. Että että yhtenäisyys puuttuu. Mm. Sulla on tutu kun sä pelaat pingistä, vapapainit, mutta sä et voi tulla lätkämatsiin jostain syystä, koska se ei ole, niin jos sun juttu, sä olisit tepsin Se on minusta huono. Mm. Ja se pitäisi niin virittää sen henki. Me halutaan, tehdä nämä asiat hyvin. Sitten me kerrotaan niistä kaikille. Se ei vittu. Tuo, tehkää samalla tavalla. Mm -hmm. Se parantaa kaikkien keissiä, eikä niin, että ei kerrota mitä me tehdään. Eikä tänä säkin sun kerron koko ajan, että näin me ollaan tehty. Kerro kaiken että näin meitä to toimintaa tää vittu kova juttu joskus vielä. Mä mm -hmm. lähden pienestä. Rahaa ei tule vielä riittävästi, mutta joskus sitä tulee, kun on riittävä oikea tekeä toiminnan, niin siihen varmaan tarvii oh. panostaa sit. Oh. Siis, Onko se siis, tavoitteena, että tämä että saisi paikalle? On, teki on. Se on niinku tavoite. Et se on sellainen urheiluullinen tavoite, mikä niinku, onko se tänä vuonna, onko se sitten ensi vuonna. Mm. Siis se, se, että järjestelmä on täys mätä, että liikajoukkueella on ainoa sm aina. Vaikka se ei kaikki pelit, niin se, no, aina niin, niin, se on niin. Sitten se on kaksi paikkaa. Niin se se on niinku siis urheilussa, mä oon Tammisen kanssa samaa siinä, että kaikki sarjat pitää avata, ihan oikeasti, SMP-kat, a SM kaikki, ja sm kaikki, jotta se kilpailu paranee, jotta sitten tuodaan urheiluun. Urheilu, urheilu sen takia urheilla ja kilpaillaan, että voitetaan. Mm -hmm. Ja tämä suomalaisen huippuurheilun ongelma on siinä, että me mennään vaan osallistutaan jonnekin. Nuori Suomi, ja mä ymmärrän, kun D-juhdu pelaa jalkapalloa eli kaikki pelaa kolme peliä ja tätä sitten lähdetään kotiin ja käydään ja mm. Mutta ei ammattiurheilus, mistä se laitetaan niin huippu-urheilua, puhutaan ajunnuikäis ketkä niin oikeasti reenaa kaksi kertaa päivässä. Että se voi silloin olla, että niin ovet on kiinni ja sä et pääse. Siis se ihan järjettä niin kyllä Ihan niinku na naurattava systeemi. Joo. Ja noin, nyt me tehdään se ajunnuun, että... Me haluttiin tämän tähän tähän osakeyhtiön alle, koska me haluttiin erityttää tästä kiekko tai tämä niin huippu-urheilu niin mm. että me hallinnoimaan kahta. Meillä on kaksi joukkuetta, ne on vierekkäistä rautaa meiltä hallissa. Sä oot hyvä, tammisen koppiin, sä ei pärjää putkiluista, luista, niin sä vetää se vaihtuvuus, niin tässä. Sitten meillä on Suomisarjan joukkue yhteistyö kiekko, -salo, kiekko kanssa, niin sitten päästään sinne. Meillä on kolme joukkuetta, missä me voidaan pyörittää tätä meidän isoa pelaajarunkoa, mikä mm. auttaa ajunnuja, se auttaa edustusta, se auttaa Salon koheita. Ja tämä puoli toimii tosi hyvin. Ja sitä kautta me saadaan ajunnua se, että me ajunnuta ei ole mikään vetovoimainen porukkaa ollut, koska kaikki lahjakkuudet tältä alueelta on vetäytynyt ensin lukkoon, kun lukossa on ilman, niin sieltä saa rahakia. Ne on mennyt sinne ja sitten ne meneet yli tepsi, ne menee Tampereelle, ne menee niin Helsingin pääkaupunkiin. Mm. Ja ne ei pääsata, mihinkään niin tulee tuto ja maksaa vielä editeen. Ja tämä kallis harrastus, minua on tehnyt sellainen, että me pikkuhiljaa panostamme ensinnäkin valmennukseen, rahoittaja Mikko tuonne oikeanlaista töötiä, sellaista jomäkkytseet touhuu. Mä kyllä miten reeneissä menee? Hän sanoi, ihan hyvin, kaikki rupeavat olla kunnollisia nämä kolme yrihden satana jälkeen. <laughs> et, et se kertoo <laughs> niinku, siitä harjoituskulttuurisen niinku, muutoksesta tavallaan, ja. että oikeasti vedetään täysille. Siellä huudetaan satanaa, siellä on palautetta ja siellä on niinku, historiaan penkille vittu. Ja se, että, niinku, amma, siis, niinku, siellä siellä pidän niinku, kouluja niin, että jos tulee metsässä pelaa tai sitten pois. Ja. Niin, se on niin hyvä malli mun mielestä. Se, se on ainoa, se maksaa, ja se maksaa sen, että se maksaa meille, se maksaa meidän pelaajia tällä hetkellä 1 Lukko euroa ne ilman, että tietysti maksaa jotain. Et, et tavallaan, et se, me, se on viime vuonna 2 euroa mun mielestä. Me maksataan tällä hetkellä osakeyhtiöön, mä kerään siihen 30 tonnia rahaa, että me saadaan se, se 500 euroa pois siitä lisenssimaksusta. Ensi vuonna toivottavasti tahtovasti panostetaan vielä enemmän siihen. Et Vaasa Sportti panostaa 200 000. Siihen, että niillä on ilmainen ainu. Mm. Niin onhan se nyt ihan eri vinkkelissä. Meidän niin vaan se sportinpelaamalla ASM, kaikki on ilmaismailat ja systeemit tyyliin, niin mm -hmm. ihan kuin ammattiporukka, mutta mm -hmm. ei saa palkkaa siitä. Eikä kyllä tämä niin ainu on selkeästi meidän konsepti, että sitä me panostamme, kun emme ole pa panostaa siihen, että et sitten kun se määrätty riittävän hyvä lahjakkuus tuu, saadaan niin kuin turkuun, että nyt se lahjakkuus on niin kuin rajallinen. Ja sitten kun saadaan, niin jatkossa, kyllähän ei meillä ole rahaa niin laittaa ja millään seuralla, varmaan rahaa ostaa neljää meillä kentällistä kun ammattipelaajien palkat on ihan kohtalaisia. Mm -hmm. Mutta toisaalta ei voi luottaa siihenkään, että me, me ei menestysty koskaan, että meillä on niin kaksi kentällistä ajunnoja. Meillä on ammattiurheilu ja Sitten se on yksi pora sivaa, että lahjekaivan ei ketään seuraavasta pääsee läpi niin sieltä pääsee yksi, kaksi, kolme pääsee pelaamaan ja saa sitä kokemusta siihen mestikseen pikkuhiljaa ja sitten mm. tämä voi kasvaa niin kuin Ei ole niin, vaan nämä omikasvatteet totta kai no, Ei se ehdottomasti tarvitsevat mm. olla. Se on niin sellainen selkeä tie, että se liityt luistelukouluun tuto. Se käyt, se, yhteensä, se, systeemi, niin, käyt se systeemi läpi, siellä on valmentajat, puhuu keskenään jossain matkan varrella. Ja sitten se ovi auki, niin totta kai meillä on ovi auki, ensi a niin mielenkiintoinen. Kaikki haluset tutua a asti ja sitten pelata. Mm. Et se B ja C päästä ajunnoi. Jos mä olen yhittävän hyvä, niin vielä sitä kautta meidän edusjoukkueeseen. Mm. Sehän se putki oli. Nyt tavallaan se putki on ollut, kun meillä on ennen ollut tutos kolme firmaa ollut. Tämä Tuto R.Y. ja Tuto Hockey R.Y. ja sitten on vielä Tuto Hockey O.Y. Mm. Niin siellä on kolme eri firmaa ja kaikki ei toimi enää. Mm. Mutta se tulevaisuudessa pitää saada toimia. Mutta mä uskon, että täysin ja vakuuttelut siihen, että me ollaan oikea tiella. Että me ollaan sellainen, että ei saa katsoa liikaa taaksepäin. Se ettei löydykö mörköjä aika paljon, että sen pitää katsoa vain eteenpäin ja mahiksi, että et missä ollaan niinku vuoden kahden päässä. Mä uskon, että me ollaan niinku jossain vaiheessa ollaan liikas, mutta ei nyt mut ihan varmaan heti olla toivottavasti. Niin, että sinne ei ole mikään kiirekunti? Ei, ei ole missään, jos kiire. Koska ei, ei siinä kannattaa, että sinä menet sinne ja jakoon kanssa satana. Ei, sinnekään. Niin, <laughs> ei, minkään ei minkään. sinnekään, ei siinäkään jälkeen. Vaikka se on, mutta näin se pitää vaan perustaa ja rakentaa. Vaikka se on pitkäjänteistä, ja. se pitää kestää. Mutta mun on tärkeämpi, että me ollaan ykkösenä kun me ollaan viimeisenä liikas. Se liikaa, mikä ei Me voidaan tehdä tälläkin rahaa tähän mestikseen, jos mä oon riittävän kiinnostavaa Me pärjätä Mutta on se siis liikaa huippua ammattilassarja ja tasokka tasokkaita pelaajia paljon. Suomessa on paljon tasokkaita, mutta minusta hyvä esimerkki siihen, että Suomi ei niin maailmanmestari sattumalta mm. ne että Kyllähän tää on oikeasti tärkeä hyvin pelaajia ja se, että on liikaa, kuka on liikataso kukaan mestistaso, ero on hiuksa hienoa. Jos me pelattaisiin liikaa tuton kanssa nytten, niin kyllä me pelejä voitettais, ei me kaikki hävittäis. Mutta se, että koska me ollaan niin, että me voitetaan niinku kaikki perit siellä, mm. niin se, se, se raja on kyllä ihan isompi. Sitio. Yksittäisiä pelejä voi voittaa. Mutta ei se, että tätä ei ole odottavaa. Mutta toivottavasti saadaan tämä niinku homma rokkamaan tässä. Täällä on tämmöistä pulia, mistä ihmitellään joka päivä, miten me pärjätään tässä. Rahat on loppu ja kaikkea, mutta kyllä me tässä kuitenkin ollaan pärjätty. Se, siinä kyllä tuli. Et, tota... Niin, nyt on aika hyvä tuo lopputiivistys. Meidänkin on vielä vähän tässä puljalluumassa, en tiedä mistä rahat tulevat, mutta tota, no, niin kuitenkin pärjäävät. Se on se pääpointia totta kai, niin siellä taustalla on ihan vaikuttajat ja muuta, mutta tota, no, niin, niin mitä tota, sä, esimerkiksi, että on koska missä olet tuton peli nähnyt? Siis aikoja aikoja sitten. Ja minun no ehkä Tuton peli, niin mä en, varmaan ei edustusjoukku edes. Ei minun ole tullut käyty katsottua ehkä Tuton pelejä. Siis, sillä on varmaan ihan liikaa aikoina kuin se oli, niin mä olen ollut tähästi sanottuna. Millainen mielikuva sinusta on Tutosta? Niin seuraana ehkä sitten kuitenkin on jäänyt minulle varjoon sit, ehkä sen takia, että sekin riittää sitä seurattavaa niin Suomen sarjoista. Että mä en ole niin hirveästi mestisti, että mä yleensä vain katon tuloksia ja näin. Ja nyt varsinkin, kun ei mulla mitään vaan katsoa, että en, en mä esimerkiksi lähtisi baariin katsomaan. Mut sillä kuitenkin ihan niinku, en mä niinku, Ja munkin mielestä tuon kaupungissa on ihan selkeä kaksin, tai siis erottelu, että on tutoja ja Tepsin porukat ja näin. Mutta en mä itsestä koe sillä lailla. Niinku nyt ollaan puhuttu, että me mennään nyt keskiviikko huomenna ja mä olen mun vanhempienkin kanssa. Mä ajattelin, et isäpäivän kunniaksi voisin isän kanssa mennä katsomaan nimenomaan Tuton peliäni. Niin Kyllä mä sinne mielenkiinnon lähden ja lähden tottakai kannustumaan Turun porukkaan. Sit kun tuota, mietitään, että nyt kun tossa kuultiin vähän noita, noita tuota, totuuksia sieltä taustalta, että miten, miten tuto pyörii, niin tota, et, sanoo, että heille ei ole kiire, mutta Tamminen on sitä tämmöinen, että liikavalmis kolme vuoden sisälläkin. Niin Mitä sä, miten sä näet, että kuinka nopeasti sä uskot, että tuto, tuto liikaa Niin, hän, hän niin sanoi että parempi ensin tuota, no, niin liikas olla, tai siis mestiksessä sulla vähintään ykkönen ja sitten mieluummin kuin liikas viimeinen. että niin et tota... Niin. No, jos joku ilves tyyli lopettaja ja näin, ja vaikka yleensä sitäkin kautta aukeaisi. Totta kai, kun ilves, jos lopettaa lopettaisiin, että yksi huono joukko pois liikakarsin sen parempaa tulisi vastaan. Mutta totta kai, et, Kun heillä on tuommoiset oikein tota, no, niin rallakkaat visioit ja varmaan ihan toden mukaiset, ja nimenomaan se asenne on kunnossa, niin mikään jottei ihan, ettei niinku... Se vaan, niin nä näillä sanotaan, että pelaajia tehtiin varmaan muuttumaan, mutta ihan niin kuin viiden vuoden sisälläkin Esimerkiksi voi olla ihan realistista. Mun se... mielestä on aika tärkeää myös se, että niin kauan kuin tuota, Tamminen pysyisi, niin silloin se mun mielestä pysyy vielä niin päällä. Mun mielestä Tamminen se, se mun... liittyy aika se, paljon. Se, se momentumin mielestä tominen pysyy että aika paljon häneenkin, mutta tota, totta kai sitten tullaan tähän näin, että... Niin kuin tuossa puhut, puhuttiin sitä hallista, niin, niin se vaatii sen 1500 paikkaa vielä vähintään niin kuin se on liikahalli. Niin siinä on se takaa omat byrokratiansa, miten se saadaan. Toki sitten taas, että se on varmaan neuvottelukysymys sekin. Ja sitten on tietysti näet, että sun pitäisi voittaa edelleen liikaporukka paras seitsemän sarjassa niin kuin lähtökohtaisesti. Niin se on aikamoinen haaste. Et toki mun harvittaa tossa tammisen haastelusta. Mä en tullut sitä, siinä tullut kysyä. Ehkä siinä vähän nuorta poikaa jännitti ja unohdin sen, mutta että, tai ei tullut mieleen siinä kohtaa, mutta et, totta kai kun puhutaan tässä 2009 vaasa Sport sarjassa niin Sport oli, niin oli, mitä tolppakudin päässä oli, liikosta parhaimmillaan se oli siellä koajalla pelissä oli se paikka kuuluisa. Niin, se jäi niin ihan liikuttavaan likiseen, mutta siinäkin, niin, tota, että toki to, mä ymmärrän tuon tammisen näkökanan, että et, et sä otat et kunnia kunnianhimo ehkä, että ne pelaasivat vaan siitä viidestä katossa, mutta, et, sitten taas, niin kyllä se play auttoi aika paljon sporttiin. s oli lyöty niin niin lakoon ennestä sarjaa, ja ne hävisi ja saipalle ja ensiksi, että ne hävisi lukolle sen sarja. Siis tämä play kokeluha oli silkailla ainoasti voimassa. Niin, niin, kyllä sinne mun on selkeä yhteys, että sen jälkeen kukaan ei ole pystynyt haastamaan. Totta kai coachin pitää innostaa joukkoja ja niin tavoitteen pitää olla korkealla. Mutta tota, no, niin, aika maltillisesti on sanonutkin, että, lähtee, että no, lähdetään nyt vähän haastamaan. Ei sille ole välttämättä uskottu itekään, mutta siltikin, niin tota, kyllä, sportilla oli etu siitä ehdottomasti. Pitäisikö sitä play-offia sinun mielestä kokeilla, että Haluaisitko vaihtukut noiden sarjojen välillä? Hmm. No, mulla on ainakin ajatus sillä lailla, että, että näiden mestisjoukkueiden pitäisi ensin osoittaa, että ne on valmiit sinne mm. ennen kuin voidaan asiasta edes ajatellakaan. Ei ehkä sillä lailla, että pelaamalla sinne pääsisi ehkä. Sitten vast ne joukkueet, jotka on valmiita, niin sitten on tietysti se toinenkin tapa, että liikaa laajennettaisiin, vaikka se ensin kahdelle joukkueelle ainakin. Se voisi just, jos mutta se just vaatii se, että jos se olisi esimerkiksi tuo toinen, että tuo halli pitää todellakin mm. laittaa se tuplaten melkein isommaksi. Joo, siellä jälkeen mun mielestä ja... vaan se sportti on se, milloin, mikä on lähimpänä sitä, että alkaa olla poittia, että kunnossa. nyt on tehnyt voittoa muutaman vuoden jälkeen. Ja... Muuten niin jos sen se noste pysyy, se positiivisuus pysyy siinä toussa, niin mikä ettei. Mut tota, mm. et, totta kai se pelillinen haaste on valtava, koska se, muista se kuilu kasvoi sinne kun liika suljettiin, niin se kasvoi aika isoksi. Näiden välillä mestissä tapettiin vähän innostuneet pois. Joo, se on ihan totta. Niin, mut, et, no tämä on oma keskustelun paikkansa se, niin mm. en mene siihen nyt sen syvemmin. Mut, et, sit, kun on, mietitään taustatekijöitä, niin, niin tuossa ennen jaksoa puhuttiin, että voitaisiin tehdä tämän jakson tueksi semmonen, SWOT-analyysi, eli Strength Weaknesses, Opportunities, Threats, tuosta tutustunut. Niin miten me nähdään se? Mutta tota, tosiaan nopeasti niin totta kai tuo halliasia. Rahoitus sikäli niin, että meidän taustatekijöitä, niin siellä on kuitenkin jo rikkaat omista, jotka selkeästi haluaisivat johtaa tähän hommaan, niin kuin Salmela etunen asioita siinä sitä taustalla ilmeisesti, niin, niin, niin siellä on raha takana kyllä, kun ajatellaan Hesburger on kasvanut, ja siis, niin Salmellahan on Hesburger, Hesburgerin tota, niin, pääomistaja niin, ja perustaja, niin. Sehän on paljon muuta kuin pelkkä purjilaisputkaita, sehän on ihan mielettömän iso yritys. On oh, no, siis jälleen, logistiikkaa muuta, varmaan. Niin ja tosiaan ei pelkästään Suomen yritys, mutta, tota, no niin, mutta mun mielestä se tuli vähän ilmi myös se Kiilin jutus, että siellä on tosi paljon haetaan ihan sellaisiakin sponsoreja, mitkä ei ehkä välttämättä ei isollakaan rahaa lähde. Ei, missä. ei, mutta totta kai tällä hetkellä se pyörii ihan selkeästi jaamistajien tuella, Sehän siinä, siinä vahvistikin. Ja, tota, no, niin mikä on mutta, että se, mutta totta kai sitä voi ajatella vain noin, että ne, ne vaan kuittaa tappit, kun nämä on selkeistä niin investointeja kun ajatellaan. niin pelaajistua, että sinulla on mielenkiintoinen joukkue, niin kuin Tammis oli täytyy mm. tee sitä, että, että voittava ja mielenkiintoinen, niin nyt niin tavallaan ne on, ne on pistevauhdissa, ne on hyvin. Ja ne pelit on ollut, mitä mä oon nähnyt, ne on ollut kyllä mielenkiintoisia. Että, että toki niin kuin sen kun vertaan niitä sarjatasoja sinänsä, niin totta kai täysistä siis tehtiin edeltävänä päivänä siitä yysikotvuotisilla pelistä. Niin, niin mä kävin silloin illalla katsoa tutomatsin ja sitten seurana päivänä tepsi ilmespelin, joka ei ollut kauhean hyvä peli, mutta kyllä se peli on paljon organisoitumpaa siellä totano, niin, liikan puolella, mistä niin kuin sikäli toi hyvät tammiset, että heillä on 5-pelin niin ongelma, niin kyllä se näkee siellä nä, nähnyt peleissä, että viisikko peliin totta kai se, se pitää saada paljon tiiviimmäksi, ettei tuossa sellaisia nukahduksiin, mitä he tulee aika paljon niin hölmöjä virheitä ja semmoista, niin kuin, että ne, ne, ne, sitä aletaan puskea päätä seinään. Kyllä, mutta ei varmaan sen. Nämä vedettävää jakkoa, mutta ei ehkä se niin avoitteli kuin siellä kommasti varsista on Ei, ei, ei Mutta se, mut se, mut. se niinku selkeä, siinä huomassa selkeä jatkumon siitä, se, niinku no. mitä alemmas mennään, niin sitä vähemmän siinä niinku, ta, on, niinku, on vauhtia vaarista, tilanteet, ja vähän vähemmän järkeä. Totta kai. Ja totta kai se tulee siihen, että pelaajat on eri, eri tasoisia kuin liigassa. Niin, niin, jos ajatellaan joukkueena niin niin, niin, niin, niin tuo kiilin pointti, että ei ne kaikki pelejä häviä, niin se pitää varmasti ihan paikkaansa. Että ei se ei ole niin kovaa, että yksitä peleissä voi pärjätä, mutta kyllä tuo, tuo silti mun mielestä on liikaa. Niin. Tämä olisi pelillisesti ja taloudellisesti niin kuin lirissä, niin kuten hän sanoi. Niin, Sinä, niin, jos tänä se... päivänä sanottaisi, että se, ei se niin kultua kuin... pelaa liikas. Mutta siellä on myös se, että noista, noista, noista taloudellisesta puolesta, niin totta kai tota, vaistoja ja salmella ottaa sitten tota, no, niin just nimenomaan tappiokki vastaa. Mut se oli hän ainakaan hyvä pointti, että niinku tavallaan heidänkin varmaan pääpanostuksilla, niin saataisiin omat tyhtiöt toimimaan. Kyllä, konsernia, tämä konserniahtelu, niin sehän on, mm. siitä on yksi mahtava ennakkotapaus on Suomessa. Niin hän mainitsi sitä harkimaa esimerkiksi vielä modernimpi, mutta siellä on raamalukkoon. Miten niin liikan pieniin paikkakunta, miten se elättää resursseja seuraa, niin seh perustuu täysin RTK-hon, joka niin sit on, on, on, on, on se Rauman edustuskin Tuki ry tai tämmöinen, kuitenkin on aikanaan perustanut ja joka sitten, niin tulee avustuksena, niin katetaan lukon sieltä, mikä on tavattoman fiksu, koska siivous tarvitaan aina, ja kiinteistöpalveluja ja tämmöistä, niin se oli tosi fiksu ratkaisu silloin aikanaan perustaa se. Heillä oli tutolla vähän enemmän niin nämä kaksi yhtiöt, eli se oli Mut tämä... Sano, muita että oli muitakin ideoita. Harmittaa, harmit, harmit, harmit, nimenomaan... harmit, kun en kysynyt konkretiaa siitä, mä, mä, et... mä, niinku Mä ite ajattelen, että siinä olisi myös tämmöistä konsertteaattelua. Ei, mutta siis niinku ajatuksia, että niinku, mitä se yritystoiminta voisi olla, mikä elättää sitä jääkiekkoa, koska ne niin, ei merkkaa niin, niin, ei mitään. Niin silloin tuli sitä hallista, niin sitä tapahtumatuotantoa et pitää oli, saada. Nii, et on ravintolapalvelu ja sitten oli tämä media-myynti ma ja niin, mainospintamyynti nimenomaan. Et, mut mm. Ne liittyvät aika paljon siihen halliin, kun halliin. Eli ei ole tämmöistä sellaista siivostaiminta, mitä voidaan niinku pyörittää vähän niin kuin enemmän hallin ulkopuolellakin. Mutta kuitenkin niin se, että, se, että idea, se suunta on sinne oikea on. se suunta. että se. Että äh, et, et on niinku tavallaan taloudellinen kivialka, tulee omasta minkä päälle rakennetaan, eikä sitä siis rahaa tarvitse hattu kädessä kerjätä joka puolelta. Mm. Ja tämä ansaintalogiikka logiikka, just nimenomaan se, että se pelitapahtuma, ei itse asiassa on vähän, että oheisjutut, oheismyynti ja nää, niin mm. ne, ne kattaisi paljon enemmän, mitä se tutulta tällä hetkellä on. Ja varmaan monelle molemmillekin. Toisaalta on tämmöistä fiksua ajattelutapaa, ja se on hienoa, että se on tullut, mutta sitten tota, tota tota tota. Niin, sitten on tämä mielenkiintoinen pointti. Niin, mitä sä luulet, että jos tuto nousee tulevaisuudessa niin kuin hän pyrkii, niin okei, jalkapallossa meillä on esimerkkejä, että Turku elättää kahta kahta liikatason huippuseuraa, kakkon, tämän kauden kakkonen ja 3 Inter, niin, niin miten sit lätkäis, että riittäisikö siinä kuitenkin puhutaan ihan eri, eri, eri mittalou rahoista? Totta kai kun kustannukset on isommat ja näin. Mut toista on näkyvyys taas firman Mutta Tämä oli mut tali, tali aika leikkisä, mutta varmaan ihan toden mukana. Kyllä, siellä paljon on paljon näitä tääks, nukkuvia tutolla Sä se termin tavallaan keksinyt. No, se, se oli minun kysymykseni. Niin, niin. Nime, nimenomaan, niin, mutta kyllä siis tavallaan, kyllähän tämä nyt katsoji riittää, mutta se on just enemmän se, että miten saadaan ihmiset hallilla ja mm. saadaan kaiken muunkin kuin jääkekon kanssa niinku, tappelemaan keskenään. Miten ihmiset kuluttaa vapaa just... mut Tosiasia on kyllä se, että kyl se on aika alkutekijössä se rakennustyö vielä. Et se näkyy juuri tappioina, niin mitä ne vähän 400 tonni nyt tuli tukkaa. Niin, niin toki niinku vakuutti, samalla se lukemin ole tulos, mutta tota no, niin, niin, työtä on paljon. Mut kyllä mä väitän, että tähän, tähän kaupunkiin mahtuisi kaksi liigajengiä. Tota mä olen miettinyt, mä, mä haluan sitä. Mä, mä niin toivon, toivon sydämeni pohjasta, että, et, et, että Herra tietää mitä tekee, ja oikeasti nousisi takaisin liigaan, koska se toisi ihan uutta drivea. Ja niin Meitä niin, tässä niinku valitaan mielettä, ne on vaikutussettepsiä, on niin kyllä tepsi tarvitsee kilpailijoita. Tepsi tarvitsee se on niin jämähtänyt Niin niihin omiin kaavoihin, sen takia tämä on vihättyä tätä tuttuaa ajattelumalli, Et että niin kuin, tämä, tämä, tämä ajatus, ajatusmalli siitä, että, että te, tehdään, niin tehdään jotain uutta, tehdään jotenkin niin tehdään, ajatellaan asioita uulla tavalla. Niin, niin se on. Se niin pitääkin tehdä. Tepsikö on jämähtänyt aika pahasti Ja sitten se, että rikotaan kaavojen oppelutapahtumassa ja toiminnassa, miten asioista ilmoitetaan, voi olla vähän rohkeampi jo nykyään kuin ehkä aikaisemmin. Voi käyttää hyväksiestä tätä yhteisöllisyyttä ja tämmöistä. Ottaa vähän tuommoista huumoripuoltakin enemmän siihen mukaan. Joo, sillä se seuraa ihan uutta persoonaa. Siis, tota... Olla räväkkä niin kuten Tamiki, niin kuin <tos> <tos> mut, mut, tää, kun sun mutta tekee näkökulmasta. Mun tähän tämä niinku tuohon oikein kunnon paikallinen vastakkaisetolo teki erää. Joku tekee jotain uudella tavalla ja niin pitää analysoida että miten me sitten voitetaan tämä. Tuolleen elämä menee eteenpäin yleensä. Niin, niin, siis kehitys tapahtuu, kun mm. sulla on kilpailua. Ja on, niin, on saanut jämähtää. Se oli se, olisi... se huono puoli, se... tepsi on saanut jämähtää. Nimenomaan. Siinä. Sekin olisi hyvä, kun olisi saanut käyttöasteesta juttua, niin tota, hallin käyttöasteesta, niin jos Tuto nousisi ja saisi tuohon vaikka 4000 tota, mahtuvaa hallin pysty. Se on varmaan 4,5 konea koneesta. jos Tuto saa myyty vaikka 3800 paikkaa per keskiarvo. Niin. Niin miten Tepsi oppisi siitä, että ne saisi edes pikkasen parannettu sitä omaa, saisi sen lakanan pois joka on ottelu. Se on yksi semmonen. Mutta se toisi myös semmoista niinku hautta pöhinä koko turkulaisen kiekkoon, mikä olisi helkkarihieno. Olisi siis ja enemmän yl... paustatilaa varmaan. Ja... Mielenkiintoa. Siis mm. et, et, ja sit... Sitten kun katsoo uutisointia, taas, kun tulee Tepsi interpeli esimerkiksi, niin siitähän puhutaan, ensin Ifki Jokerit-pelit. No, ilmeisesti Tappara on inflaatio on kumpikin rämpiä, ilmeisesti syvemmin ja Tappara on nyt saanut vähän taas sitä nokkaa pinnaan päällä, mutta kuitenkin niin siis on sekin ne Lukko S, niin tämmöisiä kunnon niin meininkejä. Mm. Tepsiin paikallispelistä on tällä hetkellä HP. Opa, mä olin just sanonut, että tarvii siis se ajatella sitäkään enää. Siis se, se, se, niin kuin, siis mikä paikallispeli sellainen, että jyppi juttu. Niin kuin tämmöisiä on, niin... Niin kuin Kiilin olevan oikealla tiellä, ainakin siellä tehdään jotain uutta, mikä on mun mielestä ansio sinänsä. Nyt pitää katsoa, kuinka pitkä se riittää ja sen näyttää vaan aika. Mutta tottakai, raiteen pakki, niin nostaa hattua yrityksille ja totta tottakai, että... Peukut ja... Toivota että nähdään paikallispeliä liikassa. Kannattaa käydä katsomassa ainakin ne, jotka Marlen Arenalle ei ole käynyt. Ihan, niin ihan mielenkiintoista, että millaista se peli on, että saa vähän vertailupohjaa pohjaa tuohon. Niin, toki sen jälkeen, seuraa, niin kai kaikki muutkin. Toki tuosta voidaan ottaa kiinni sen verran vielä, että et, et, niinku he heillä on tämä tutokorttiajattelu, niin tota kai, että et, 2,5 niinku euron matsiivisesta kausikortista, niin totta kai niin yritetään sitouttaa, mutta on se kertakorvauksena se 20 aika raaka kuitenkin vielä niinku, tota, mestispelistä. Mä olisin sitä mieltä, mutta tota, no, niin, no, en tiedä, toisaalta siinä olisi ehkä se ajattelumalli on sitten varmaan, just se, että tuu kattoon yksi. Ja sitten sit niinku on se toive siinä, että se vakuuttaa sen verran paljon, että no meillä me, me katsota enemmänkin, mutta että kerta liittuu, niin pitäisikö perkeleen vaan ostaa toi toi. Ja Niin, no, jos katsot vaikka pari aikaa pelejä ja muuten tällä, niin aika äkkiä, niin ei mitään järkeä ostaa nyt kaikkein lippu. Ihan ei ei, siis siinä on mitään kuten, järkeä. On. on siinä kuitenkin tietynlainen riski tuossa Niin, no se on. <laughs> Sama kuin ostaa tonne noin kuntosalliset kortteet, se käy ollenkaan. Niin, toisaalta sekin. Mutta ei mitään. Sitten AstroNiqua tosiaan palaa tänä iltana. Itse nyt kun tätä nähdään, tuossa kahden tunnin päästä tähtyy kirkkohän Tampereella. Mutta otetaan. Mitä pörssiveli joukko on vielä tekemät. Ajaja, sulla on vähän kiire. Tulee, tulee. Mutta tota tätä, ennakoidaan näitä EPSin viikon matseja, niin sanotaan ei, että mä nostin tämmöisen koko viikon teeman tuolta esille. Et nyt tarvitaan muiltakin tehoja kuin vaan siltä ykköskentältä. Mm -hmm. Viimeisessä pelissä ennen taukoa niin tämä lokevitti alkoi näyttää vähän jo parempia merkkejä, mutta paljon hieno tekemistä vieläkin. Joo. Et, et, herrat vahalahti, Lokke Anttila, katseet toki heihin ja sitten totta kai pakkipäästäkin saisi tulla tulla vähän enemmänkin muutakin kuin rassille. Toki Pikkarainen voisi ehkä olla. Kannattu, niin semmoinen. nimenomaan ehdottomasti ja ristolaiset. maaliut, Maaliikin vieläkin tekemät. Hyvissä on pelannut, mutta totta kai häne, hänelläkin tehoja mä odottaisin. Se on kuitenkin niin kuin iso vuosi hänellä niin vähän. Vähän niinku tarvitsisi höpina tötteröön niinku. Sieltä tosiaan on Russellin pois tänään, niin, tota, no, niin siellä on pakistossa nyt sitten ainakin Erhartin näköjään aukenut paikka pitkästä pitkästä aikaa. No totta kai kun se kanukikinti on nyt, nyt oli paikka auki, niin Rassin tosiaan perheystä tappara TPS-pelistä pois, mutta tota, no, niin tänään sitten niin jälleen kerran tappalaa vastaan niin Petteri Nummelin palaa TPS-ään. Hieno uutinen, odotettu uutinen ja tota, toivon mukaan että tällä kertaa taas olla pidempäänkin. Joo, kuukauden oli semmoinen niin alustava sopimus, mutta täytyy olla taas se sama pykälä. Siinä, kun NHL-kausi alkaa näyttää aika synkältä, niin, niin heti kun se peruutus tulee, niin mä veikkaan, nummeli, niin se sopimus jatketaan kauden loppuun asti, sit, koska sitten heillä ei on aina käyttöä. Niin, toivon mukaan. Toivon mukaan. Näin, mutta, mitä petu tuo lisää sun mielestä teksin peliä? No, kyllä mä edelleen odotan tota, no, niin sitä nummutan kiekollista taitoa pysty syöttöön ja syöttöön. Yllätyksellisyyttä joo pikkasen sitäkin, mutta sitten myös sitä rauhallisuutta. Et tietää vähän niinku etukäteen, mi mihin sekin pitäisi toimittaa ja niinku Siinä tappara-pelissä viimeksi niin osas niin näitä saantaa näet suoraa rystypuolelta mm. laittaa. Tällä oke, se okei oli ihan älyttömän riski ja se meni kyllä läpi, mut niin, että jos semmonen esimerkiksi onnistuu sitten se älyttömän hyvää vastahyökkäys. Et ei aina niinku, et niinku pieni pilke sidopaulasta. Mutta on, on ehdottomasti ja, sitten, ja ennen kaikkea se Siis sitä aina sanotaan, se on sellanen klisee, että se kokemusta, mutta totta kai se tuo kokemus. Ja sitten sit mikä niinku on mielestäni niin upeita katsoa, kuinka into mieleen se vetää se tepsin paidan päälle. Hän mm. oikein haluaa pelata Turus, niin, niin, sit, must, niin kuin, varmasti semmoista johtajuutta koppii siihen niin koivun kanssa. Niin, eli tota, no, niin, kun se peli pelataan niin äkkiä tuossa noin pari tunnin päästä, niin me ei tule sinänsä minkään tyyppistä suurempaan yllätyksellisyyttä ennakko tähän, mikä tässä on no, yksityiskohtaisempiä tosta... mennään. Mutta tota no niin, mä veikkaan silleen, että kun se on russalinyt pois, ja sitten tuota no niin, tapparalla on tää Curtis Joseph tullut, sitten Foster. Er... Niin, Foster. Joseph. <laughs> <laughs> mä oon pikkasen eri kymmenellä luvulla. Mutta tota no niin, se vähän tasoittaa tätä hommaa, ja sitten kun on tappara tapparaa kotipeliin, niin ei tuu helppo ja Viimeks päättyis kolmeen, yks tepsilä vai. Joo. Niin tää, on, tää, on, tää, on. tää on se mun perusvuontainen 2-2 Mun Tepsi on vahvistunut sen jälkeen Ykköskenttä on pistänyt sen kaksi pussia per peli melkein suunnilleen joka matsissa 2-2 2-2, jaha Kaksi pussia, kaksi on kaksi mitä tää, että Mä haluan tuohon vielä tarttua, että, että mm. nyt Erhard pääsee pelaamaan tauon jälkeen Niin mitä sä osaat häneltä? No... No lähinnä, en ainakaan hyökkäsuunta. Että eihän ole ainakaan olisi kentää silloin, kun maalle tulee. Sen riittää riittäis varmaan joo. Eikä tyhmi Mut <tuh> <tuh> mit <tuh> mit <tuh> Mitä sä luet, että niinku, et, et, et tavallaan tuo asetelma on varmaan hänellekin aika stressaava silleen, että et tiedät, että sä oot aika, aika alhaasiin niinku, kun ajatellaan, että aika alhaa food chainissa. Luulokset, että siinä on mahdollista, Tuli että me sellaista siitä, että nyt täytyy näyttää, nyt täytyy näyttää, nyt täytyy näyttää. Niin, että mitä setpäs se vaihtaa. Niin, niin, yeah. En, on... mä, en mä usko, että ei herratti ollut sen tyyppinen, Mun mielestä, silloin, kun se pelaa enemmän. Mutta Onko mut... se enemmän niin kuin coachia tehtävä sitten, että ei tee, tee se mitä osaat ja niin ohjaa mm -hmm. sitten. Niin se, se on että se vähän surullinen tosiasia hänen kohdaltaan, että hän on tosiaan ravintoketun ravintoketjun niin alapäis verrattuna mm -hmm. näihin muihin, että ei hän siellä pelaa kansallisuuden olla takia ollenkaan että mm. että et, no, mitäs te nyt mit, jotenkin löytö motivaatiota niin niin mitä sä coachina niin kuin pitää pitää tommusen kaverin motivaatiota yllä kun se varmasti jos on ittekillasken 1+1 että rassolan paras pakki Martin ja toiseksi paras pakki nyt tuli to on ummeli mikä helvetti mun rooli on ja vilsiki, niin se on oikea vilsiki ei kaikki kaikki kaikki, kaikki vaan kansallisuudestakin pois niin, niin, niin se, mit, miten niin mitä mitä sykytät tommusen pelaajaa toom siis se on aika monen haaste Keep up keep up with the good work. Have fun! <laughs> Selvä. Mitä sanat 2-2, niin äy, kyllä tossa täytyy voittoa voit ottaa. Se on 1-4. Okei, okei. Kalvelpa TPS on seuraava peli. Se on torstaina. Niin, mä nostin tämmösen Erta, kun puhuttiin tosta, että mi, mi, tuli lisää hyökkäisyä omaa huomattavasti. Niin se on Tepsin puolustus iso testi. Se on tosi iso testi. Miten se kuntopuntari näytti tuon kalpan? Sinulla olet tehnyt mikä on se, suuren kuntopuntarin tuonne, niin se on nyt, siinä on niin kuin kaikki matsit huomioitusti tuon lokakuusta maajoukketaukoon asti, niin kalpa on siellä hetkinen. Siellä viisi olisi Tepsi no vi, yläpuolelta. Niin, viime aikoina on pelannut just Tepsi yläpuolella. Itse näkyy just hyviä. että Tepsi pelasi aika hyvin tuon lokakuun. Pelas pelas, mutta se, se siellä takaisin niin näistä vahvistuksista auttoi tosi paljon. Joo, tai itse asiassa siitä eteenpäin, kun TPS oli tähän tuli vielä se hävitty peli mukoisella back to back mutta siellä on tota, no, niin kalpa on sarjataulu, kuitenkin pikkasen vajonnut seitsemän, toki niin tasainen, että se on yhden pelin vähemmän pelannut kuin blues siinä, niin että yhdellä taas kalpaa siellä ylempänä, mutta et, tota, et ihan selkeitä niin liigan tämmöisiä mikä tappelee kotiin mun mielestä. Niin, niin siellä on ehkä sitten sit on se, että vastaavasti se puolustus sitten sit niin kuin tämän päivän veikkaisuus oli arvioitunut hankinto, niin se just, että mikä niin tavallisen uhkakuvallahan toteutui, että hankittiin sitä fyysistä voimaa niin levokaria, halosia näitä. Niin, niin sit taas on niinku vähän puujalkaa, puujalkaa kastolla jääny. ja se on niinku kauhean liikkovaa, niin Tepsi mitä pystyy haastamaan niitä tosi paljon. Mm. Mut sit taas, et se omassa omas päässä se se peli täytyy olla kunnos. Mennään muuten kalpa, Kalpan toi, sieltä tulee semmoinen pyöreämyrskys, kun Stepani täällä me vähänkin loksataan, et ei lähtien, niin huh Siellä on melko, melko sen tuuli, siellä aika kova ykköskenttä vastassakin sit. On. Ja siis... Uh... Mut muuten, että näissä peleissä, niin mm. että Tepsi käyttää Laakson No niin, no, ket... Kum... no se voisi käyttää esimerkiksi Tapparaa vastaan. Kyllä varmaan, sä... ba... mä veikkautin, että jos käyttäisivät Parkkovin ketju, ne. mutta ehdottomasti Stepanin ketju vastaan on se, mitä täytyy pelata pois. Ja sitten ehkä Mikon ketju pelaamaan sit, tota noin, tätä, tätä, tätä pappaketjua vastaan, vastaan, kun siinä on toinen iskunyrkki heti perään. Niin kalpalo on tosi leveä se hyökkäys, niin luuletko että, että pystyykö se tasapainoilla niin, niin, että sä vieraspelissä, kun sulla ei ole sitä pelutusetukaan, niin se siellä tavallaan pelaamaan yhtä ketju pois? Mitä se luulet? No, periaatteessa joo. Mutta tottakai siinä on tietysti aina kaupallekin, jos on tässä näin, niin on aina se paikka että tietysti vaikka. sen mm. määränsä. se, se. mutta tietenkään eihän nyt koko ajan voi sitä peluttaa niin hän nyt voi ennakoida. Aina. Niin. Tepsi on kyllä pelonnut sille aika paljon kolmen ketjun varaston viime aikoina muuten. On, on, on, on, on, se on. peliaikoissa, niin ei näin niin kuomaiset tuomiset nämä paljon mitään peliaikaa saa. Niin, niin mä veikkaan, että jos ajatellaan tätä viikkoa, katsoo tässä näin näitä pelejä, niin on tiistain tappara, torstain kaalapa, lauantai IFK. Niin, niin ei ne voisi siihen 30-kymppeliin ehkä heti mennä tauon Niin Vaikka tänään on että kaikilla vähän vauhtia tappara vastaan, ehkä 40-rubauista on jo paremminkin. Mä ymmärrän, että jos kuopiohtoja pelataan tiiviimmin, että sitä pystytään niin varmin näitä puolustusysteemejä tekemään. Toki niin jos taitellaan pitää pelilistä haastetta, niin lokketju ei saa olla jääällä kertaakaan, kun te panit on vasta. Sitten on paha paikka. Joo, ei se. Siinä on, se on... on hitaus vastaan vauhti liikaa. Me vaikka näitä vähän. Tuomasi ja jotka voisi vähän mm. fyysisesti ottaa, kun se lokkee jotain. Tuossa nähdään niin. kyllä mie, on mielenkiintoinen sikäri, että et kun sulla ei ole jostain vaihtoehtoja, niin luulisitko ko, kotioukkoista viimeiset vaihtoehdot? Niin, niin kuinka se näkyy pelotuksessa? Tämä olisi melkein joka pelissä seurata. Ketä Stefani vastaan pelaa? Joo, ja sitten toinen just mitä sanoit, että et, Saaks, no Russeli on nyt pois, mutta tämä, kun Tepsi on myös puolustuksessa pelannut 30 minuutin Russeli ja Martinez melkein mm. samoin. No nyt tulee Petun ottaa sitä, niin. sen 30 pelan jos vähän edes niin kuin enemmän jakautus. Mm. Mutta tosiaan kolmen viikko, niin kyllä sekin on semmoinen pointti, mikä sitten vähän sitä vaatisi, että ei kottissa saakaan päästäko käymään. Se on iso haaste. Iso pelillinen haaste on. Totanoni, koko, koko tämä viikko, mutta ennen kaikkea toi kalpaa on mun mielestä tämän viikon se pahin vastusta ihan kirkkaasti. On. Ja ensi viikolla asiassa Kalpaa vastaan pelataan taas. Heti tiistain kotona, joo. Joo. Siihen luodaan asetelmat silloin. Ja sitten tosiaan, kyllä. Niin kun mä äsken meiän se kolmaskin peli löytyy, niin se on lauantai IFK. Mutta otan, no toi Kalpa Tepsi, niin heitäsi tulos sinne kanssa. Ai saanut tässä vaiheessa joo, niin no, iru kun se ei, Kalpa on kyllä, niin siihen on pakko sanoa kyllä nyt tappio. Ei voi mitään. Kalpa tekee neljä ja Tepsi tekee vaan yhden. Eli sä vedät sen 4-1 okay. Se on pahinut. <köhö> Joo, kyllä mä oon samaa mieltä ehdottomasti. Tota, mä veikkaan, että, että tota, no niin, TVS pystyy haastamaan kalva paljon paremmin kotona ensi tiistaina Varsinkin kun ottaa opin tästä pelistä Joo. mukaan. Niin mä sanon, että se on... Kyllä tepsi pääsee maaleille. Mä luotan tohon, että kakkoskettystä tulee sekundari scoringiäkin sen verran. Että toista tulee niinku semmonen railakas hyvä kiekko peli. Se on 5-3 kalpa. Mutta sit lauantaina... IFK mä nostin tämmöiset pointit, että totta kai että IFK on sytynyt Tepsin aina, on IFK-tilanne, mikä... Joo, no niin kun katsottiin silloin, että Tepsi on aika hyvin pärännyt, tiettyinä vuosina varsinkin IFK. Vasta ja sitten nimenomaan, että, että Nordis on ollut yllättävän hyvä paikka Tepsin Joo, niin, Tässä. Täs on <laughs> Aika kovin sanottu, mutta kuitenkin... <laughs> no, niin, mä emme mut, aseta. Mutta <laughs> mut selkeä iskon paikka Tepsille, tota, näytästä tästä kuntapuutaria, niin mun mielestä IFK on aika peräpäässä siellä. On joo, tuota, se, no niin viimeksi oli viime, viime puuta Joo, viimeinen. Tässä on myös tätä lokakuun alun hyvää tuomaa itse asiassa ihan viimeisen kahden viikon, niin IFK on tosa jossain 11 14 välillä kuin viimeksi. Mutta kuitenkin niin, ei selkeästi IFK on vähän laskusuunta. Toki on, niin, kun, kun, silloin kun puhut samassa potkut, niin kuin hivki siitä, mutta tota, on se selkeästi semmonen niin suunta puuttuu siitä tekemisestä vähän. Niin tuossa oli hyvä, hyvä esimerkki, niin otit tämmöisen niin MTE kolmas nettisivu, onko se tämmöinen niin pelaajikene herätä, niin se oli hyvä pointti, niin kuin, että Kimmo Kuhta joka kaiken tasainen maalintekijä on ollut 0 plus 6 tällä kaudella. Niin mm. tämmöisiä kavereita siellä tarvitaan. Ja tota, no, niin, mun mielestä, niin kuin, onko Ville Peltonen noussut samalla tavalla esiin? Ei, tällä ei kaudella? se on missään. Siellä on IFK, siellä on tämä Ericsson ja Robert Ala ja, ja sitten pienempi Rallundi niin se on se hyvä osasto. Mm. Söderholmiikin on jotain siellä edelleen. vähän vähemmän Vargas on ollut käsittääkseni aika hyvä. Tota, siis on niinku, ja totta kai Joni Ortio. Siis niin. Ortio on niinku se joukko ykköstähti tällä hetkellä ollut. Joo. Niin, se tarkoittaa sitä, että IFK ja se on lauantai, lauantai peli, ja mä veikkaan, että on aika hyvä hallissa Niin hallissa. Tota, Portio siivittää IFKt aika paljon siinä, mutta no, niin kyllä mä uskon, että Tepsi ottaa tältä viikolta ottaa kuusi ottaa Tampere ja Helsingistä. Joo, mä kans vähän ajattelin, että kyllä kuutta pistet. mä sanon viisi. Jatkoa ja jatkoa. Niinku niin, sulla oli Tappara, 22 oli mati Ai niin, niin, Eiku, niin, niin. Siis, Sori, sinä mä sanoin, sillä on neljää. Hieman taas kun ei sanonut mitään. Niin. Tuohon tappari tee päin se päättyy sitten tapparalla, tappi on 2-3, vaikka voitto. on... Ah, no mä jotenkin oletin näin automaattisesti. <laughs> ei, ei, mä aina... Elikkä Tepsi voittaa sen kuitenkin... Joo, niissä, joo, mutta siis sieltä tulee 2 pistettä, ja IFK-takin tulee kyllä vasta 2 pistettä, että tuo okay. IFK häviää 3-4. Sanotaan, että tulee taas vaikka jatkojaan tärkeää, että IFK ei mene ranseihin. Joo, mä sanoin, että siinä kohtaa, niin siinä on... Tepsillä on ollut aika kova viikko takana, niin mä veikkaan, että se on, se on tosiaan maalin maalinpeli. Kun mä sanoin, että se, niinku, se on hetkinen niin mä sanoin kolme kaksi Tepsille, mutta varsinaisesti. Ja se on siihen kolman Sillä Se on tosi jännä peli, mulla on semmoinen kuvitelma. Koska se, on, se on pitkä viikko alla, mutta Tepsille tulee olemaan niinku niskan päällä. Mutta mä sanoin, että ne tulee ehkä jopa tappioisemassa takaa ja nousee voittoon. Ja ja mä veikkaan, että se nousee yksilöitä esiin taas. Trilleri. Rilleriin. Se olisi mun mielestä... on yleensä muodostuu sellaisiksi, niin se on mei. Niin kuin näet tässä viimeinen viime Tepsi-IFK Turussa, mm. sillä oli kumpi, kumpikin se sekaisin, varsinkin TPS. Mä enkin sille... sekaisin, kun mä olisin <laughs> Mut silti no. kuitenkin niinku hyvä ja jännä, jännä peliä. Niin, mitä Tepsi-IFK-pelit parhaimmilla on, niin se oli 3-2 silloin jatkoajalla, niin mä sanon, 3-2 Tepsillä muutot varsinaisella peliäjällä. Tässä on nämä tämän viikon ennaköt varmaan aika pitkälti paketissa Joo Odotetaan whatever you want, ja koffi kuluu, ja <laughs> Nordershertyn kaatuu se halliton. Joo, ja sitä mä, mä, mä ei kuulu liikoja <laughs> sitten, että muutaman Joo. kerran myös. Ja tällä mennään. Tämä viikko, ensi viikolla puhutaan siis asiaa, ja sitten muutenkin niin pikkuhiljaa, pikkuhiljaa kehitämme tätä pikkupodcastia eteenpäin. Joo, siihen saakka hyvää yötä. Hyvää yötä. Yötä. <hah> Ei vittu, tolmennä. <tulla> <hah> <hah> <Ja, ja, ja. hah>